Mikrofonpróva 1-2, 1-2, 1-2, 3. Hát, hogyha én lennék, ellen, és ha az Eni holba lennénk, akkor már nem biztos, hogy itt lennék a moziban. Tudják, ott mondja azt Woody ellen, hogyha lemarad a főcím elejéről, akkor őt már a film nem érdekli. A pontos idő 7 óra múlott 8 perccel, és ma 2017. október 4-én, szerdán, az első hétben. 7 percben csak az nem működött, aminek működnie kellett volna. Ezt nem azért mondom el, mert bárkit ezáltal kritizálni akarok, hanem hogy nekem ez alatt a 7 perc alatt az egésztől el tud menni a kedvem. 2017. október 4-es szerda van a fontos időt, 11 perccel mulat reggel 7 óra, ez a kejfejéncs, és ha bár megpróbálok úgy viselkedni, mint a most kezdődött volna a műsorra, a műsor 11 perccel ezelőtt kezdődött volna. ez a, a, a, a, a, song... a 11 perc az intenzív osztályon más következményei jár, mint itt, kétségtelen. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsorom. Önök az én hallgatóim, én pedig fialajános vagyok. Ma a 2017. október 4 e szerda van, ma este ismét Zugló TV este héttől, Bakáccsal. A múlt héten Molnár Gyula volt a vendégünk, ezt a műsort akkor csütörtökön láthatták. Hát, hogy Horváth Csabával hogyan jár az MSZP és az ország, hogy meglátjuk, ő lesz ma a vendégünk, de a vele való beszélgetés csak holnap nézhetik meg, akik egyébként fogni tudják az zugló tévét. Fogni, nézni, érteni, amit akarnak, megfelelő rész aláhúzandó. Ma 2017. október 4 -e, szerda van. Pár nappal vagyunk a nagyon messzire jött ember előtt, amely október 9-én, hétfőn este fél nyolc órától veszi majd kezdetét, az Aquarium Club volt lokájában, most már lokálnak hívják. Kicsit hülyé hangzik, hogy a nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában, de hát ha egyszer így hívják, akkor ezt kell mondani. Este fél 8-tól, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem a médiahelyzetről valamint a Kejfejancsik 17. napja lesz ott megünnepelve, vagy valami legalábbis lesz. Köszönöm hozzá a belépés díjtalom. Október 9-e este fél nyolc. Bakács, Filippov, önök megén. 2017. október 4-es Szerda van. Odakint teljesen derült az ég legalábbis Budapesten és valószínűleg vételkörzetében is. Hogy mi a vétel azt önök jobban tudják, hiszen önök tudják, hogy hol tudják befogni a civil rádió adását, ha szól. A hegyen 6 a 8 fok van. Volt. Ennek meg lesz a duplája, a nyolcnak a triplája nem, de a hatnak a triplája is. 4 1 egy percsel ez a Kejfejancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és fialajános rádió rádiomisora, amely számtal aljcíméből az egyikben azt mondja, hogy ez a normál zenei jáhang, egy másikban pedig azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Elékesen szögletes zárójelben azt is mondja, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amely egy ilyen élet, vagy ha tetszik ételből csele, de inkább az előbbi Elérhetőségem, de már el vagyok érve. Jó reggelt! Jó reggelt, Sila úr! Közlekedési lehet mondani? Persze, tegnap is mondott valaki, és nagyon jól tettem, hogy a beszámolt arról a balesetről, ami az Erzsébet hídon volt. Figyelek? Ö, csak annyi, hogy az ülői út az Európartól a Ungáriakör út felé elég erőteljesen áll. Oka? Ö, nem tudom, mert én eljöttem a Biari úton, kikerül a minkább. Jó tette. Köszönöm szépen a jelentést, sajnálom az apropót. 061489 0999 és 0630 677161. 061489 0999 és 0630 677161. Ha hétkor kezdődött volna a műsor, akkor nem tudom most hol tartanánk. Most én még a klimatizálódom, előbb-utóbb előjövök valamivel. Már csak azért is, mert van. Hát, hogy sajnos vagy nem sajnos, van. Nyolc óra után Bácska Jánossal, fél kilenc után Gyurcsány Ferenccel, kilenc óra után pedig Donát Lászlóval beszélgetek. Is a mai műsor nagy valószínűséggel valamikor fél tíz környékén ér véget. Ma este héttől Zugló TV a bakáccsal. Október 9-én este fél nyolctól az Aquarium Club volt a lokájában, pedig nagyon messzire jött ember. Kejfejjancsi születésnap, jöjjenek el! Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm! Érdeklődöm, hogy tegnap fél kilenc, már nem nagyon volt az műsor, nem tudom, hogy ennek mi lehetett volna, meg tudhatom. Egyrészt kilencig volt, tehát pontosan kilenc, mármint hogy műsor ugye asszonak abban az értelmében, ahogy ő fogalmazott, mindig addig van, amíg én itt vagyok, független attól, hogy egyébként mi van. Tegnap az a legjobb szó, hogy én olyan szárnyaszeget voltam, és aztán a szárnyaszegettségemet nem gondoltam verbalizálni, Mármint egy felnőtt fegyelmezett emberként, és miten nem volt hallgatói telefon, úgy alakult, ahogy alakult. Ezt tapasztalta. Köszönöm, mert reggel még hallgattam. Aztán kitáltam a kocsigól, intéztem a visszajöttem, és sehol sem De hadd meséljem el önnek, ha már érdeklődött. Aztán ön is jöhet egy menettel, bár a beszélgetés nem így működik, nem menet szembe menettel. Hogy én tegnap készítettem egy fantasztikus interjút Szigetvári Viktorral, amit én teljesen pocsiknak érzékeltem. Ő nagyon köszönt, és többen gratuláltak hozzá. Én nekem meggyőződésem volt, hogy egy teljesen érdektelen, unalmas, szóra se érdemes interjút készítettem, ezt a hallgatók, hála Istennek másféleképpen látták, de amikor este beszélgettem a honpolával, akkor azt kellett neki mondjam, hogy ha vissza kellene mondanom, emlékszik érettségi, aznap még tudja, másnap nem, én már tegnap délután nem tudtam volna semmit abból visszavondani, és azon gondolkodtam, hogy ez mire bizonyíték, és nem is sikerült rájönnöm, de egyáltalán nem emlékeztem arra, hogy mit mondott a Szigetvári. Értem. E, ilyenek annak sajnos az élet e, vezetésben tudom hozni a példát, hogy, hogy valahogy az ember gondolatai itt-ott járnak, és nem emlékszik, hogy például egy közlekedési szituációt fogyoldozott meg. Egészen itt kiválóan beszél, de figyeljen, mintha mellettem ülne, azt gondolja, hogy tegnap előtt hazavittem a lányomat, aki mellettem ült. Elvittem a kentakiba enni, ön a Kentucky megjelentést hallottak, Majd olyan egy olyan útkereszteződésen mentem át megállás és lassítás nélkül, amiről egyébként pontosan tudom, hogy nekem kell elsőbséget adnom, és valami olyan halált megvető bátorsággal mentem rajta át, hogy utólag komolyan elszégyeltem magam, aztán el is mondtam ezt a lányomnak, aki már nem emlékszem pontosan hogyan reagált rá, de ilyen az elmúlt időben egy kicsivel többször fordult elő vele, mint korábban, és hát azért hazudnék, ha tagadnám, hogy nem foglalkoztat, hogy ez minek a következménye. <gül> Aha. Hát jó, hogy nem jöttem a védetutóban ennek az érülök. <gül> igen, igen, igen. Se, igen, igen. Igen, <gül> igen. Azt mondják, hogy nagyon sok minden jár a fejemben, de hát ez nem jó indok. Azt mondom, hogy dekoncentrált vagyok, az se jó indok, nincs jó indok. 0614890999 és 063771161, egyelőre bármilyen témában 6 percel elmúlott 418. A 2017. október 4-e szerda van, Zugló TV este 7 -től. október 9-én pedig 70 este fél 8-tól, nagyon messziről jött ember, Bakácsral, Filipovval, önökkel és velem, médiahelyzet, nem melleslegkei fejjelcsi 17. születésnap, a belépés díjtalal jöjjenek el tér. Kívánok. Jó reggelt! Uh, ugye tudjuk, hogy azért, vagyis uh, hát én úgy gondolom, hogy az origó nem mindig úgy azt írja meg, amit, amit uh, látunk, de, hogy mert sporthírekben is más legyen, vagy más sugaljon. az volt a sporthír, hogy Krisztiánó miatt kapott az MLS büntetést. Hát nem a Krisztiánó Ronáldo miatt kapott büntetést, hanem a magyar surkolók miatt. Tehát ez szörnyű, hogy, hogy már nem lehet egy sporthírt se úgy olvasni, hogy ne húzza fel magát az ember. És ő ezt mivel magyarázza, már el? Nem, nem, nem értem, tehát ez most már egy ilyen, ez ilyen uh, mint elő lenne írva, hogy, hogy mindent másképp kell tálalni, nem, fú, tényleg nem tudom, tehát ezért kapják az emnek a bónuszt, a fizetést, és hogyan tudnak egy egyszerű hírt is meghamisítani, mást sugalni, nem, nem tudom, tehát nem nincs értelme ennek. Hadd játszok rádióriportárt, ön szerint mi a cél? Tényleg nem tudom ugye, Tőlem kérdezi, hogy mi a célom, akkor nagyon egyszerűen tudok válaszolni rá tájékoztatás, beszélgetés, dezinformálás, befolyásolás, lehetséges, hogy fellép, de elsődleges szándékként soha és másodlagos szándékként sem. Hát ott van a beszélgetésben, abból adódóan, hogy egy szubjektív lény vagyok, de ő mit gondolja? Ez minek a következménye lehet? Hiszen amiről ön beszél, az véletlenül nem fordulhat elő. Így van. Hát, szerintem tehát már így egy tréningezve az emberek. Tehát, tehát a, De ez lesz, nem, úgy, így át, nem lehet tréningezve valaki. Tehát azért uh, van egy... Tehát az a kérdés, hogy mindaz, ami most van... Ugye én mindig arra hivatkoztam, hogy van egy bábszínház élményünk, és a bábszínház élményünk az közös, független hogy aztán később hogyan reagálunk. Ön szerint azzal, ami most van, át lehet írni a bábszínház élményt, ha egyébként érthető, hogy én mit értek bábszínház élményen? Én értem. Át lehet írni? Tehát szerintem vannak, akiknél át lehet írni. Ön, van... Ön azt mondja, hogy a mai bábszínházban gondolva vagy gond nélkül el lehet érni azt, hogy ne a legkisebb királyfinak, hanem a gonosz mostohánat rukkoljanak? Szerintem, én, én úgy gondolom, hogy el tudom képzelni, hogy vannak, van egy olyan réteg, aki ezt, ezt el ott, va, ott van egy gyerek. Ön el tudja azt képzelni, hogy egy gyerek a gonosz mostohának druppoljon a legkisebb nem. királyfival szemben? Nem. A gyerek biztos, hogy nem. Mert ő még egy... És, e, és hogy a én hogyha gyerek nem, akkor igen. És én szépen megfogom a gyereknek a kezét a szó átvitt értelmében, és ugye ezt a felnőtt gyereket elviszem lassan vissza felé, a bárszínház felé ez az út, az ön véleménye szerint mennyire járható? Tehát, hogy ez én felnőtt hallgatóimnak azt mondom, hogy gyertek velem, menjünk vissza a bárszínházba. De jó lenne, hogyha működne. De hát én... én azt kívánom, hogy meg tudja fogni 8 millió magyarnak a kezét. És hát én virtuálisan és ezt... ezt teszem nap, mint nap, beleértve természetesen. Tudom. Időn, időnként ön. én is tévedhetek, tehát csinálhatok én is rosszat. És akkor valakinek figyelmeztetnie kell, de... Hát ezért hallgatjuk Önt. Csak az a baj, hogy nem, nem tudom, hogy hányan. Hogy ezért hallgatnának engem, ez szerintem nincs így, mert amiről mi beszélgetünk, az a normalitás. Tehát, hogy az ember a normalitáshoz vonzódik abban az kéne, hogy jelen legyen, hogy az abnormitás olyan mértékben legyen jelen a világban, amilyen mértékben szerintem nincs. Mert amit az origón olvas, az abnormitás ebben a formájában, de az, hogy az ön receptorai a fejeteteiről a talpára állítják az origót, ahhoz nem kell a fia. És nem kell a fia ahhoz sem, hogy megerősítsem önt abban a hitében, amit az origóról gondol. Hogy mire való a fiala, nem tudom, tehát én nem vagyok magammal elfoglalva, csak azt szeretném önnek mondani, hogy ha már legutóbb arról beszélgettem valakivel, hogy lehet-e a kognitív diszonancia a norma, de én azt gondolom, hogy a kognitív diszonancia nem lehet a norma. Tehát a rendetlenség az nem lehet a rend szinonimája csak azért, mert valaki gőzerűvel ezen dolgozik. Én ezt feltételezem. Igen, de azt látjuk, hogy ezen dolgoznak. Tehát, hogy, Én hogy azt látjuk, ezen... pontosan azt látjuk, hogy ezen dolgoznak. Az a kérdés, hogy amikor ezen dolgoznak, ahhoz egyébként a viszonyulás miért lesz más, mint a bábszínházban? Erre nem tudok választodni. Belejött, hogy a bábszínházban erről nem is folyik párbeszéd. Tehát a gyerek felkiált, azt mondja, ott jön a boszorkány, figyelj, mondja a hősnek. Igen aztán jön egy felnőtt kor, és abban valami megváltozik, legalábbis az elmúlt időben ezt tapasztaltuk, és én nem tudom az okát adni. Tudja, amikor az emberek, tehát amikor az embereket beszélgetek, akkor teljesen, ugye van ez a Facebook, és még az emberekben vannak olyan kommentjei, amik, amik a, a nere ellen szólnak, és ugye, hogy felteszek egy képet a barátaimnak, hogy hol horgászom, és akkor mindenki szereti, amikor felteszek egy, egy, egy mondatot, akkor egy ilyen nagy mint hogyha, mint hogyha az elkéről pisilnék le és mindenki, mindenki csodálkozva és, és elnémul és megdöbbenve nézi és gyakorlatilag nincs hozzá hozzászólás tehát hogy, hogy egyszerűen még ezekben a privát terekbe is benyomul ez a, ez a rencser, és, és nem mernek az emberek megviszonyulni azt hogy nem se. mernek azt nem hinnem Ugye itt vagyunk mindjárt egy olyan témánál, ami a Kejfejancsihoz méltatlanul volt kevéssé kibeszélve. A miniszterelnök szerint semmi kivetni való nincs abban, hogy őcsényben tiltakoznak a migráns gyerekek táborasztatás ellen, mert annyit hazudtak pár a magyaroknak migránsügyben, hogy nem hiszik el, hogy csak gyermekek érkeztének. És így tovább, El, és itt tovább. Nem akarnak az emberek migránsokat befogadni, nem akarnak az országba, és nem akarnak a falujukba. Annyit hazudtak már nekik migránsügyben, hogy nem hiszik, hogy csak gyerekek fognak jönni, mint mondtam. A magyar ember szereti a gyerekeket, és az eleseteket, mindig szívesen segíti. De annyit hazudoztak migránsügyben, hogy ha azt mondják, hogy gyerekek fognak jönni, arra azt mondja a magyar, először a gyerekek, aztán a szülők, aztán a és ott vagyunk a bajban. Most én még ilyen magyarral nem találkoztam. Én, a, azt akartam hogy én hozzá akartam szóval, csak. csak ne... Tehát először azt hittem, hogy az Orbán Viktornak fogalma sincs, hogy, hogy miről van szó, és mond valamit, de pont azáltal, hogy azt mondta, hogy először a gyerekek, azzal teljesen bebizonyította, hogy tudja, hogy, tudja, hogy miről van szó. Tehát ugye ezt tényleg meg akartam védeni magamba, és azt mondtam, hogy nem kell neki mindenről tudni, ami az országban történik pontosan, és, és, és valamit el ott a Baltikumba egy kérdésre, és, és megpróbálja megvédeni ezt a dolgot, de ami ahogyan nyilatkozott a részletekbe menően és abban belkapaszkodott be gyerekekbe, teljesen egyértelmű volt, hogy tisztában van a helyzettel és hogy mi, mi miatt védi meg az őcsénieket. Ez, ez hát, hogy az ügysegyek egy részét. Nagyon Egyrésztét, helyes, hogy határozottan, igen, igen. hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket. Jelentette ki a kormányfő, aki nem disztingvált a tekintetben, hogy a falu gyűlésen való felszólalásra gondol, vagy pedig a kerék kiszúrására. Igen. Hát ez nagyon ért a miniszterelnök. Ez mód, nem, hogy... ez, ez, ez, nézze, ez egy érdekes dolog, erre most nem tudok önnek mit mondani. Én nem tudom, hogy ő ezt mondta-e, vagy a kommunikációs tanácsadója mondta ezt, és ő ezt hajlandó volt utána elmondani. Lényegét tekintve nincs különbség. Tehát lényegét tekintve nincs különbség. Én csak reménykedni tudok abban, hogy ezt nem önkéntes és dalolva mondta. Úgy gondolja, hogy, hogy, hogy nem nem önálló a miniszterelnökünk. De, de, a, de a miniszterelnök teljesen önálló. Igen. de hatalomgyakorláshoz ma már olyan paneleket használnak, és a paneleket olyan szakemberek gyártják, amelyek beleadnak szájakba olyan mondatokat, amelyek ebben a formában nem feltétlenül hangzanak el. De nem tudom, hogy így van-e, csak hát, nagyon sokszor fordul ilyen elő. Hát én, én még emlékszem arra, amikor... Tehát, de nem érdemes szemlékezni voltak. a múltra, mert mindannyian változunk. A mostani miniszterelnökkel kellene tudni szót váltani, és hogyha holnap elmegyek a kormányinfóra, akkor nagyon meg fogom köszönni Kovács Zoltánnak és Lázár Jánosnak hogy rendelkezésre áll, és el fogom mondani azt, hogy mindenkinek rendelkezésre kéne állnia. Természetesen úgy, hogy a munkaidejüket tisztelni kell, de beszélgetni kéne tudni, és megmondom ennek őszintén, hogy én a Botka Lászlónak azért is írtam sms mert én tudomásul veszem, hogy a Spinozában a műsorváltozás van abból adódóan, hogy Botka László már nem miniszterelnök jelölt. De attól én még a műsoromból biztos, hogy nem vettem volna ki, mint Rangos Katalin, csak azért, mert már nem az MSZP miniszterelnök jelöltje. Tehát nehogy már Botka Lászlót abból adódóan, hogy nem miniszterelnök jelölt, hirtelen kitörőjük a telefonkönyvünkből. Hát lehet, hogy Botka meg mondta le, ez most nem... Ezt azért ez sem nem... gondolom így, mert közben, miközben uh, Szél Bernadette lesz a vendég, mögötte, ha megnyitja az oldalt, még mindig Botkalászló van, tehát... Uh, Aha. Nem, uh -huh. uh, nem válaszolt nekem Botka László, azt elmondhatom, de, de hogy ez, ez nem így működik. Tehát nem. beszélgetni kell, és a beszélgetés, tehát Botka Lászlóval az igazi beszélgetést most kell elkezdeni. Most nagyon érdekes beszélgetéseket lehetne menni. És természetesen, változó. ha azt mondja, hogy türelmet kér, akkor az ember türelmet biztosít a számára. De beszélgetni kell vele. Igen. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt össze tudnál hozni ezt a beszélgetést. Hát én rajta vagyok. Engem nem... Nézd a kejfején, egyik titka mindig az volt, mint az enyé. Nekem van időm. Ugye a mindennap kísérletünk és a mindennap utolsó adás az arra vonatkozik a körülményeimre, de a szándékaim nem ilyenek. A szándékaim azok 2084-re vonatkoznak. Hogy a valóság szemben megy, azt való tisztában vagyok. Amire persze udvariasan fog majd mosolyogni Kovács Zoltán és Lázár János, de attól még én ezt szeretném elmondani. Nem kell, hogy egyet értsünk, beszélgetni kell beszélgetne szónak abban az értelmében, ahogy én beszélgetek emberekkel, senki nem beszélget. Van néha, amikor kihallgatás van, de hát ugye az annak a következmény, hogy valami szaktémáról van szó, de a beszélgetés az nem ilyen. Ez két irány. Hát nem csak két irány, abban van kíváncsiság, abban van aszociációk vannak, az kötetlen, az bármikor abbahagyható és bármikor folytatható, az érdeklődést feltételez és kíváncsiságot Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm. Én is. Mi beszélgettünk. Viszontalásom. Viszontalásom. Sem. 06 148 9 Ma 2017, október 4-es szerda van, és 5 perccel múlott reggel fél nyolc, ez a minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Ma este héttől Zugló TV előadás. Aztán a riportalannyal vagy interjúalanyjal holnap műsor, ő Csaba lesz, Bakáccsal készül, ez a két csaposok. 9-én hétfőn pedig este fél 8-tól. Nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lokájában este fél nyolctól, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. Médiahelyzet inklúzíve, a kfj 17. születésnapja. Ilyen visszafogott mondhatni nem születés napi hangulat, mint amilyen tegnap volt, még soha nem fordult elő. Hát nem igaz, de szerintem igaz. Én egy hosszú összeállítást szerettem volna önök számára közreadni ma arról, ami Simicska Lajosra lesett. Meg is kerestem Simicskalajos, Lajos, de Simicskalajos nem reagált. De ez nem kell, hogy befolyásoljon neked, bármivel kapcsolatban telefonálhatnak 061-489-0999 és 0630-677-1161. Fogalmam nincs, hogy önök hogyan vélekednek erről a történetről. 2017. október 3-a reggel 9 óra 14 perc. hvg.hu. 5 saját hirdeti oszlopára írta fel Simicskala, és azt, itt szeretném elmondani hogy a műsor 14 éven aluliaknak nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben. Amit 2015 februárjában is mondott, amikor megszakította a kapcsolatát a miniszterelnökkel, Orbán egy geci. A milliárdos végül is lekapcsolták a rendőrök, akik igazoltatták. Először is azt szeretném elmondani önöknek, hogy szeretném megkérdezni azt, hogy mi az, hogy lekapcsolták, de ennél sokkal fontosabb, és nem rugózom egy szón, ami egyébként mérsékelten szalon képes. Ebben az értelemben mit jelent az, hogy Orbán egy geci? Tehát legyenek szívesek számomra ezt itt magyarul felfejteni. Tehát 2015 februárjában és most 2017 októberében is elhangzott a miniszterelnökkel kapcsolatban egy kijelentés, és legyenek szívesek elmondani, hogyha ezt önök hallják magukról vagy bárki másról, annak mi a jelentése? 061 099 9 és 0630 677 1161, valamint a hvg.hu-nak üzenem, hogy a milliárdast végül nem kapcsolták le. Tehát vagy jaszban írjuk az egészet, vagy nem írjuk jaszban. Jelentősége? Hát mindenki eldönhető. Segítenek nekem megérteni ezt a szöveget? Orbán egy geci. Mit jelent ez magyarul? Ezt követően a HVG közöl egy fényképet, amin látható két rendőr, egy autónak az orra és egy rendőrautó. Úgy tűnik, mintha este lenne, az árnyékokból ezt lehet következtetni. Simicska Lajos kezében egy cigaretta és balrajta egy foltos zakó. Nincs mögött egyetlen plakát sem, tehát konkrétan nem lehet beazonosítani, hogy ez pont akkor készült, amikor egyébként ezt a feliratot elkövette. Senki nem telefonált szeretném felindulni szíves figyelőket, hogy mit jelent ez a mondat. Itt maradok teljesen értetlenül. 061-489- 09999, és egy A fotó egyébként azt írja, hogy Facebook, helyi válasz. Nos csak az az egyetlen egy kérdésem van, hogy egyéb iránt ezt a fotót kikészítette, mert én egyébként azt hittem az első menetben, hogy Simicska Lajos elindult egyedül Westframe-ben éjjel, hogy sétáljon, és közben ezt-azt tegyen, de ezek szerint nem egyedül tette. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Um, ez a ugyanaz a gyűlöletkampány visszafelé. Elnéz, el, a... el, el, elnézést, én egy konkrét kérdést tettem fel. Mit jelent hát ez én a én arra landat? gondolok, hogy ez ennek a megszemélyesítése, de... tehát most az, hogy ez a szó mit jelent, az, hogyha abban megyünk bele, az, az számomra, tehát én arra mondom, hogy az használok ilyet, aki akiről mélységesen csak gyűlöletet tudok gondolni, és ezért gondoltam hogy ennek, hogy. Így, így, amit... így már értem azt, amit mond. Bocsánat, nem De jól, egy... ne jól fejezte ki magát. Azt kérdezem öntől, hogy ön egyébként ezzel a kifejezéssel az élete folyamán élte már? Hát, nagyon-nagyon ritkán. Tehát, mint hogy egyébként előfordul. Hát, nem, beszélgettünk, jó, rendben, ennél megengedőben szokta beszélgetni, de hogy tudja, én élőben vágok. Visszamlékszik arra? hogy milyen szituációban, kivel szemben és milyen indulati hányadosal fordult ez elő, és természetesen nem kell a konkrét szemét megjelölni, de visszaemlékszik-e Dühös voltam, miért? iszonyatosan dühös voltam, és akkor használtam utoljára ilyet. De a szitászit is elmeséljön, valakinál ott volt valami, amit szerettem volna nagyon visszakapni, és nem kaptam vissza azt a dolgot, és ez miatt hátlátatva voltam a saját életünknek a folyását, hogy rendezzem. Nagyon-nagyon bosszantott a dolog, és nem tudtam máshonnan pótolni. Na akkor arra az emberre tudtam ezt a szót használni. Azt kérdezem Öntől, hogyha ez a szó egyébként szemtől-szembe hangzik el, miközben ez a szó a miniszterelnök és Imicska között tudtunk a szemtől szemben, még soha büdös életben nem fordult elő, vagy ha igen, arról nincs tudomásunk. De ha egyébként ez szemtől szemben fordul elő, akkor a grundon, azon a grundon, amelynek megvannak a maga játékszabályai, mi, a... mi áll ezért? Hát ott, ott akkor nyilván az ember ökölre megy. Tehát, ott, ö, tehát bevallom, ilyen bátor, hogy ezt használjam, én sem voltam akkor, hogy az emberrel szembe, de amikor ugye tehát itt szemtől szemben, mert aztán végül visszakaptam a utat, és akkor sem a fejéhez csak elfojítottam a képem inkább róla, és azt mondtam, hogy na, ezen is túl vagyunk, tehát. Maga a kifejezés egyébként akkor, hogyha megvan az indulati töblet, és megvan az oka, miért használjuk, ebben az esetben szalonképes? Hát tehát kifejez valami... nem találok rá Így, így pontosan. Tehát... Én is erről beszélek, igen. Tehát szalonképes. Hát Szalonképtelenségében hát, hát. szalonképes. És most és most tényleg látja, olyan érdekes, mert hogyha belegondolok abba, hogy lehet, hogy itt is bár én most már nem követem, vagy 5-6 éve ezeket a tévéből jövő, meg egyáltalán semmilyen híreket uh, jövő tehát um, hogy elveszik valakinek babaruháját és ugyanúgy lehet, hogy neki is elvették egy babaruháját akire most szó van, aki ha használta ezeket plakátokon uh -huh. hát most uh, akkor ha, az a düh váltotta ki és hogyha ezt így vissza egyébként le kell vezetni az embereknek én értem a maga um, azt, ami most belefekszik, hogy ezt akkor világítsuk meg az emberek előtt, tehát ezt próbáljuk meg megtanítani őket, hogy a gyerekek miért is tartunk itt, de ú, hogy mondjam, tehát, hogy ezt azért, hogy hogy ezt a gyűlöletkampányt, ezt nem gondolják, hogy nem, nem, ne, ne, ezzel, ne, ne, ez ne, ne, az nem, ne, ne, ne, De, de szándékosan a, gyűlösségről a gyűlösségről beszélgetünk, de nem kezdjünk beszélni a kampányról. két ember viszonyáról beszélgetünk, mert nem akarok elugrani innen. Azt kérdezem öntől hogy amikor az ember azt mondja valakire, hogy ez egy geci, az ugye egészen más társaságban, egészen más az illetővel szemben, és egészen más, ha a távollétében üzenetformájában, üzenet formájában, ha ez egyáltalán üzenet, felírjuk egy hirdető oszlopra. Tehát amikor én önnek azt akarod, tehát amikor ön ezt a kifejezést használta, akkor ön ezt egy konkrét szituációban indulattal mondta valakinek, de nem egy papírhajóra írta rá, és tette a Dunár, hogy az majd egyszer eljuttatja talán az illetőhöz. Tehát akkor, amikor van két ember között konfliktus, és azt valaki abban a formájában adja tudtul a világnak, hogy egy saját tulajdonában lévő hirdetőoszlopra felírja. Annak ön megérti a motivációját, miközben Simics Kalajos ezőben soha a bűnös életben nem nyilvánult meg. Most, uh, ezért mondom, hogy neki is vannak plakátjai, másnak is vannak plakátjai, de én nekem... De mi, a, van, mi lehet a, plakátom, a motiváció, de mi a motivációs erő? Tehát el tudja az azt képzelni? valójában azt kérdeztem volna tőle meg, hogy ez nem. hogyan megy? Felébred este, vagy le se fekszik, és elindul, és már az nem stimmel, hogy valakivel együtt nem, megy, nem, nem. De, de ezt mi lehet ez? Lehet, látni a többieknek is, mint hogy mi most kettő, lehet, hogy átlátjuk, hogy ezt a kontextusában az ember használja. De egyébként így, ahogy ön is mondja, meg én is, ha lenne plakátunk, mi nem írnánk arra föl, mert értelmetlen. Mire jó az arra, hogy másoknak az aládörgöljem, alá hogy gyerekek így is lehet? Hát pont erről beszélek valahol én is. Tehát lehet, hogy most csak elbeszélünk mi egymás mellett. De... Nem, nem beszélünk de. el egymás mellett. Azt kérdezem öntő, ja. de egy nagyon nagyot ugrom, hogy én egy olyan üzemben dolgozom, amelynek a tulajdonosa így viselkedik. Az ön véleménye szerint nekem, mint ezen tulajdonos egyik alkalmazottjának, kell-e véleményt alkotnom a tulajdonosom viselkedéséről? Ez egy nagyon-nagyon széles körű dolog lenne, hogy ezt végigmérjük, hogy most van-e az embernek erre lehetősége, hogy azt megtegy ember, azért, hogyha onnan élek, hát abból élek, amit onnan keresek, akkor, akkor most gondolja az ember azt a markát, nem, tehát tudom, hogy milyen vagy abba a tenyérben, nem szarik bele, onnan enni adnak, szóval. Hogyan? Meg tudja nekem, a de nem bánom a Oké, menjünk vissza a bábszínház felé. Azt kérdezem öntől, hogy ön, ha nem is pontosan, de többé-kevésbé ki tudja jelölni a helyét az életében annak a pillanatnak, amikor ezt a mondatot megfogalmazza, hiszen gyerekként és tinédzserként ilyen gondolatok még nem feszélyezik. Tehát egzisztenciális kényszerről húsz év alatt ritkán beszélünk, és húsz év fölött egyszerűen valamiből adódóan, de ezt éven fogom megfogalmazni, egyszerűen csak megfogalmazzuk azt, hogy nem szarunk abba a tenyérbe, amelyik etett bennünket, miközben egyébként gyűlöljük a szüleinket, ha azt mondják nekünk, hogy amíg a kenyeremet eszed, addig. Szóval felváltja egymást ez a két mondat, de... Vajon nem az-e a, az a szabad ember, aki erre nincs tekintettel, független attól, hogy a barátnői, a feleség és a gyerekei azt kérdezik, apa holnap miből leszünk? De ez egyfajta fel önmagunk iránt felvállalt, hogy mondjam, felelősséget hogy hogyha az ember ilyen bátorsággal De most az, melyik bátorsan? A gyerek nincs olyan bátor arra, hogy, hogy önmagáról, Nem nincsenek meg az eszközei, hogy önmagáról gondoskodhasson és nyilván a szüleiről nem, tehát csak, csak titokban. Igen, vagy de vagy közben gyakor. a moziban, hogyha megnéz egy filmet, és egy húsz éves elmúlt ember úgy viselkedik, ahogy ön nem, akkor nem azt mondja magáról, hogy szarolak, hanem azt mondja, hogy ez egy milyen bátor ember, és nagyon tetszik. És amikor jön valaki, és azt mondja, hogy ilyen te is lehetnél, akkor azt mondja, hogy hagyd el meg. Hát ezért el, én nem én járok moziban. Igen, ja, értem. Ön elmondta konkrétan, miről van most miért fejtsem ezt tovább? Tehát ebben igaza van önnek. Sajnos az embereknek ennyire téves az értékélet, hogy eddig sem látnak el. Én nem vagyok abban mondtotta. biztos és elnézést, ez Igen. nem egy triviálisabb műsor, csak ugye maga a szó váltja ezt az egészet ki. Tehát nem arról van, hogy ezentúl így fog beszélni, és kiraktam a korhatáros karikát, de azt kérdezem <gül> ott, hogy miközben így viselkedünk azért lelkünk mélyén, másféleképpen gondolkodunk. Tehát, másfélek, tehát ugye hány olyan gondolatfelhőben elkövetett cselekményt látunk, amit a valóságban nem követünk el, de felpofozunk főnökünket, feleségünket, igaz jogos sőt, sőt, hát én azóta magamat azért nagyon-nagyon, tehát ezzel a szituációra, mert aztán végül kibékültünk az emberrel, és az tök mindegy, nem, én nem akartam már volna kibékülni, de azóta magamat én nagyon-nagyon tehát abban a helyzetben ott Hát le, le Jó, csak azt tudom önnek mondani, hogy visszatérő arra, amiről beszélünk, én nem tudom, hogy milyen lehet a magyar nemzetben dolgozni, én nem tudom, milyen lehet a hírtévében dolgozni, és nem tudom, hogy milyen lehet az, amikor egyébként egy magyar nemzetben, vagy hírtévében dolgozó embernek abval kell szembesülnie, hogy a saját tulajdonosa az ezzel kapcsolatos kommunikációt, hol a népszavában, hol a 24.hu-ban végzi, miközben egyébként van saját médiája. Tehát ezek egyébként nem véletlen dolgok. Én nem gondolom, hogy ezek szándékos dolgok. De azt gondolom, hogy ez nem véletlen, és ennek a felfejtése hát engem persze. nagyon érdekel. Persze, nem véletlen. De én nem, nem ő... az... de nem... hogy mondjam, ha én az alkalmazottja lennék a Simicskának, azt hiszem, hogy normális körülmények között mindent elkövetnék, hogy tudjak vele szót váltani, és azt gondolom, hogy ha jó formában lennék, és ezt nem tudnám megtenni, valahogy afelé sodródnék, hogy nekem mondanál kell jönnem. Nyilván, hát ez az egyértelmű. Tehát ez mondjuk, hogyha az ember nem tud, ugye lojális lenni már oda tovább, mert, mert van egy saját magát, tehát egy ilyen, egy emberi békességhez való beállítottsága, mert ugye ha békétlenség hoz belőlünk-e meg a düh ilyen indulatokat, akkor azt mondom, hogy persze onnan, onnan pattanni kell. Hát ott nem szabad tovább húzni. Mert meg egyébként az emberben van egy ilyen egészséges, feszített dolog is, hogy oda akkor nem szívesen megyek be, oda akkor nem szívesen teszek semmi, még. még... Tehát a minimumot sem nagyon szívesen teljesítem. Mert valahogy az ember megpróbál kifejezni azt, hogy elégedetlen ezzel. Hogy ezzel azért nem igazán értek egyet, hogy hiába vagyunk egy helyen, én nem, követ, nem fújom veletek ugyanazt a követ. Berépül. És. Ö... Igen? Semmi, figyelek. Öm, nekem csak az jutott az előbb eszembe még, hogy ö, az egy nagyon nagy baj, hogy, a, hogy az emberek nem saját maguk ö, gondoskodnak, hanem, tehát önmagukról, a saját szükségleteikről, hanem béren keresztül úgy gondolják, jó, jó, hogy megkeresem a Ez Jó, jó, hát, ez, ez már egy kicsit túlbont. Ez ezek okay. helyzetet eredményez, és ezeket az embereket, akik ilyen helyen dolgoznak, most akkor mennyiben vedhetjük meg, ha egyszer onnan... Tehát akkor nem tud létezni. Jerai? Akkor most, de, persze de, tud, ezért mennyit nyelünk szóval ez megint egy kérdés. Tud, tud, tud létezni, ha akar. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. lefonnált. 06148909999 és 063677116 Fiala János adásba adhatlak? Köszön. Mit akarsz ebből az e-mail-el, amit küldtél nekem? Figyelek. Hogy én reggel, amikor felkeltem, akkor az origót megnéztem, és... Az origó azt írja, hogy a Simicska részeg volt. És Az első gondolatom pont az volt, amit a sporthírekkel kapcsolatos úriember eh, betelepten állt az origónál, hogy, vagy az origó kapcsán, hogy vajon igaz-e? Figyelj, ez, ez számodra csak egy újszülött számára új, mert ezt már réges-régen megértek. Felolvasom neked az ez ezzel kapcsolatos teljes cikket, amely természetesen nem az origóban jelent meg először. Megerősített értesülésünk szerint nem a megzavarodott oligarha fújkáltatta el a hirdetőoslopokat kedden viradóra veszférében pillanatnyi elmezavar. A riposzt értesülése szerint annyira részleg volt, a keze is remegett, hogy ő maga nem tudta kiírni az obszél szöveket, Végül egyik alkalmazottját, M. László utasította arra, hogy fújja a hirdetőoslopokra elhíresült otthonbasságát. A férfi értesülésünk szerint alaposan össze is festékezte magát nagy igyekezetében, hogy a főnök kedvébe járjon. Amikor már az ötödik oszlopot rondították össze, rendőrök igazolták őket, az oligarha alkalmazottja azt vallotta zavartan. A rendőröknek, hogy bár a főnök kérte a fújkálást, hogy mégis önként tette minden. Simicska mocskos, ő tépez zakolja egyébként arra utalt, hogy részeg ember el is esett az utcán. A szemtanok szerint az önkontroll totális hiányát mutató Simicska azzal védekezett, hogy a saját tulajdonát rongálta meg az opcén szöveggel, azzal meg azt csinál, amit akar. Minden esetre. a milliárdos gondoskodott arról, hogy mindenek híre menjen. A fotó, amelyen az igazoltatás látható, a Simicska érdekeltségébe tartozó helyi válasz Facebook oldalán jelent meg a posztor, időzítve felhívta a szintén simícska tulajdonban lévő index figyelmét a portál egyik munkatársa. Hogy még véletlen se feledkezzenek meg róla beállított képekről persze lehagyták a valójában parancsra főnöki utasításra grafitiző alkalmazottat. A simicska orgánumok aztán nem győzték hangsúlyozni, mindez egy átgondolt politikai akció, és nem egy zavarodott alkoholizáló ember esett próbálkozása, aki még arra sem volt képes, hogy mindezt a maga vigye végbe, megerősített információk szerint az alkalmazott hivatalos jegyzőkönyvben mondta, hogy főnöke utasította a grafitizésre, mert ő maga maga nem volt alkalmas állapotban. Többen már is felvették Simi iskola, és uh, uh, így. Ezért ez nem is semmi történet. Beleértve, hogy annyi hivatkozás van benne, hogy azért ebben sok munka van, a valóságtartalmát nem állmódomban kontrollálni. Ezt mondtam én is, hogy a, a, értem, hogy az Origo most a riposztot idézte, de összességében, ami történet, itt le van írva, hogy ennek mennyi a valóságtartalma, lővés sem sincs. Rendben van, de maga az érintett nem nyilatkozik. Így aztán mindenre alapot ad azzal, ami megjelenik. Tűnik tényleg valaki lefotóztat, tényleg művi az egész, tényleg koszos az a Ennek következtében, de ezekre neki nem musz. Csak ez az egész úgy, ahogy van, nem stimmel. Egy, igazad van, nem stimmel. Kettő, amikor azt kérdezett, hogy vajon mi lehet a motivációja, tényleg lehetünk volt. Ezt sem tudom kizárni figyelj, ha egy részeg ember egy alkalmazottjával megy, az már nem stimmel. Egy részeg ember maga csinálhat ilyet, egy alkalmazottjával, miközben fotózzák, az már nem stimmel. Fókuszt, nem stimmel. Amit mondasz, nem stimmel. Azt mondt, a helyzet nem stimmel. Nem, nem, azt mondom. Nem, nem, nem, nem. nem, Ez egy szituáció, amit egy részeg ember így ebben a formában nem hozhat össze. Én mindenre rákérdeztem volna, semmire se átmódomban rákérdezni, tudomásul veszem. Ha egy magánember akciójáról lenne szó, mint hogy volt egy szombathelyi ember, annak idején még az ennyibe meg is szólaltattam őt, akkor akkor könnyebben megértem a motivációt, amikor az ember olyan háttérbirodalommal rendelkezik, mint Simicska és olyan előélettel, mint amivel rendelkezik, akkor ez a dolog sokkal többet vet föl annál, mint amit a 24.hu ebből megír, mert megírhat, és sokkal többet vet föl, mint amit egyébként találomra ilyen vagy olyan motivációval különböző internetes portálok megírnak. Beleértve... Hogy azokat a kapusznys fiatalokat, akik egyébként eltüntették a feliratot, ma senki nem szólította meg. Tehát azokat táborról figyelte az ATV. Hogy miért, azt tőlem ne kérdezzék meg, nem tudom. Nézzék, én egy egyszemélyes táv vagyok. Így is túl sok emberrel különböző össze ahhoz, hogy mire meghalok anyukámnak, ne legyen igaz, fiam kérte barátot, ha mindenkivel összeveszel, de azért valaki megmondhatja, hogy az ATV például. Miért nem nem tudom vagy ha oda ment, akkor legyenek szívesek tájékoztatni, mit mondtak. Kapuszt is fiatalok lefestették. Kapuszt is fiatalok arca lefedve. A csartón a munkatársa szerint dél előtt, ez tegnap, kapuszt is fiatalok festették le, fejlfestik az összes oszlopot amire Simiska Fejt a miniszterelnök szóló szeretét. Már az is önmagában nagyon jellemző, hogy, mint az összöri beszédnél, hogy valamelyik portál lehozza a szöveget, valamelyik meg szemérmesen felháborított Simicskori feliratát engedély nélkül eltávolították, és és fiatalok rongálják a cég feleleteit, ezért természetesen feljelentést teszünk ezt. Kovács István, a Mahir City Buster Kft. ügyvezetője mondta l.hvg.hu-nak. Őket is kerestem, ők se reagáltak. A másodperceken belül 7 óra 57 lesz, és nem, akkor még nincsenek szolgáltatások, azok holnap, holnap, azok egy órában később lesznek. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Az RTL. Iradója megszólította ezeket a fiatal embereket. Kettő láthatók, mondtak, hogy egy felháborító, és azt nem hagyhatják. Összhintök, amit megtörtént, és mondta utána a fiatalember a iradósnak, akiből próbált kérdezősködni. Köszönöm, ennyi volt. Többet nem mondok önöknek. Köszönöm szépen. Az Köszönöm. Köszönöm. Én egyébként mint egy személyes táb, nem tudom megtenni, de nagyon örülnék annak, hogyha valaki követné azokat, akik ezeket a plakátokat átfestik. Én ahogy jövök ide a rádióba, meg nem mondom, hogy melyik úton, folyamatában láthattam azt, amint a jobbi plakátjai átalakultak ahhoz olyan irányosan ezek viszonylag magasan lévő plakátok ehhez több ember kell, sok festékkel, sok idő kell, létre kell. Szándékosan nem azt mondom, hogy kommandók készítik ezt, hiszen, vagy csinálják ezt, hiszen a kommandónak egy olyan tartalma van, ami eleve negatív. De szívesen megismerkednék azzal a szervezettel, amelyik ezt Budapesten, Veszprémben, bárhol az országban megteszi és a motivációjukkal is, hiszen van, amivel megteszik valamivel, nem valamit, először meghajnak, aztán megszüntetik. Ez mind nem véletlen. Hogy mi motiválja őket, nem tudom. Ahhoz kérdezni kéne. És nincs a másik oldal, aki válaszol. 061 099 és 036 a 24.hu érdeklően 2017. október 3-án megjelentek Veszprém belvárosában, ami azt jelenti, hogy ez valamikor éjfél után kellett, hogy legyen, mert ugye ma negyedike van, és ha ez harmadikán történt, akkor ez éjfél után kellett, hogy történjen. És a helyszínen igazoltatták az ott tartózkodó két szemét. Az esettel kapcsolatban a rendőrség eljárást nem indított. Két szemét. Ki ez a hála is? egyáltalán hála is. Vagy M. László. Vagy tudom is én. Nagyon nem stimmelő történet. Nagyon bírnék örülni annak, ha valaki segítene ezt megérteni. De ahhoz, ahhoz egy érintetnek kellene válaszolnia. 061-489-0999 és 063677-1161 egy telefon még belefér. Végül is ugye azt nyilatkozta a Simicska Lajos, már két évvel ezelőtt megmondtam a véleményemet, most a plakátokon csak megerősítettem. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ö, van egy Alapjogokat sértő plakát törvényünk, úgyhogy nincsen más lehetőség, hajrá Simicska. Nem tudom, mi az, hogy alapjogokat sért. Teh, teh, azon kívül, hogy beordítanak egy mondatot, vagy bemondanak egy mondatot, aminek többé-kevésbé nincs értelme, bár magyar szavakból áll, annak nem látom értelmet. Egy telefon még belefér szűken. 061 489 0999 és egy 1161. Holnap meg fogják kérdezni Lázár János, hogy mit gondol erről, és azt fogja mondani, hogy ezt nem kommentálja a kormány beleért, hogy Orbán Viktor se kommentálja. Én, ha osztályfőnök lennék, de lehet, hogy csak magyar tanár. Akkor azt mondanám, hogy gyerekek, még mielőtt folytatnánk a tananyaggal való foglalkozást, ezen essünk túl. Jöjjenek ki az érintettek, és beszéljük meg. A magyar óra ráér. Senki? 061 489 egy 06 hat egy először. 0, 9 0 9 9 9 és 0, 3, 6, 6, 7 7 1 1 6 1 másodszor. 6 9 9 9 és 03 Senki többet. Hát nem mondanám azt, hogy megbeszéltük, de önök. Most nem óvajtanak-e többet többet hozzátenni. A nyolcas hírek sem megy, tehát attól is el kell, hogy tekintsünk. Ma a híreket nem hallgatunk. Ez egy ilyen nap. Így aztán nyertünk még némi időt. Csak szeretném jelezni, hogy a szándék megvolt. Technikailag nem sikerült. 0 hat és 0 6 6 7 7 1 1 1. nyertünk némi időt ha gondolják új fejezetet nem nyitnék És um, elsősorban azokra a műsorokra gondolok a Hírtévében, amelyek vélemény műsorok is egyben, mint Kálmán Olga, Szörösi Gyöngyi, Bella Levente, én el nem tudom képzelni azt, hogy egy olyan közegben, amelyet közvetlenül vagy közvetve tulajdonál, Simiska és ezeket a kérdéseket az ember nem mondaná, hogy ezt meg kéne beszélni, hiszen a tulajdonos személye óhatatlanul reflektorfénybe vonja azt az orgánomat, ahol ő dolgozik. És természetesen bizonyos analógiával élve ez vonatkozik a miniszterelnökre is. Aki óhatatlan reflektorfénybe vonja a hazáját, azáltal minden által. De legutóbb talán azáltal leginkább, amit az ő események kapcsán mond. Jó reggelt! Szolgál. Kukat nem értek? Mondom, szolgálati adáson kívül tudunk beszélni. Adáson kívül? Tessék! Egy másodperc, od odaadom az érintette, vagy a a a aki itt volt, egy másodperc türelem, jó? Bence! egy 6 Egy Egy telefon még belefér. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. A vonalban Bácska János, tegnap végül is sms abban maradtunk Baranyi Krisztinával, illetve arra kértem, hogy legyen egy kis türelemmel, és akkor valamikor találkozunk, mert ugye a tegnapi műsor folyamán, amikor Szigetvári Viktorral beszélgettem, kaptam tőle egy talányos üzenetet, ami arról szólt, hogy egy hallgatóval kevesebb. Én nem nagyon értettem ennek az okát. Akkor felhívtam telefonon, hogy el akarja mondani, de éppen nem ért rá. Aztán én délután írtam neki, szokás híven, lehet, hogy kicsit epése lehet, hogy nem. Azt írtam neki, hogy jó utat, amiről ő úgy válaszolt, amiből kiderült, hogy nem nagyon érti az üzenetet. Majd hagytam neki egy másik üzenetet, mert hívott is, hogy akkor keresek majd egy időpontot. És ebben az időpontban egyébként azt a videót fogom vele majd elemezni. Amely, amely akkor készült, amikor Ács Dániel-le karöltve végigjárta a Ferencvárosi parkolóórákat és el fogom neki mondani, hogy ez miért egy vállalhatatlan ö, riport hozzátéve, hogy vállalhatatlan akkor is, hogyha egyébként igaza van, és vállalhatatlan akkor is, ha nincs igaza, mert maga a szituáció amit létrehoz az lehetetlen, de ez, még gyűjtöm az erőt mert ugye ilyenkor alapvetően az a legfontosabb, hogy az ember az indulatait a legmaximálisabban hátul tudja tartani. Um, és um, nem azért, mert együttműködési szerződésünk van, de rühellem azt, hogy az elmúlt időben csak és kizárólag olyan ügyekben tudtunk Ferencváros kapcsán beszélni, amely egy valódi vagy látszólagos botrány következménye volt, és nem azért utálom mert e, azt utálom, hogy ilyen dologról kell beszélni, mert arról kell beszélni, ami egyébként van, hanem azt utálom, hogy úgy tűnik, hogy erre most igény van, és hiába van tisztázó szándék. Ez a tisztázó szándék nem működik, és elsősorban a média jó volt távol. tehát azt gondolom, hogyha a médiaben nem lenne egy tízes skálán kilences aktív, akkor maguk az önkormányzati politikusok vagy más politikusok nem tudnának eredményt elérni, ám a médiáltal gyakorlatilag az a homok, amit csütörtökön elsöprünk, az péntekre visszakerül, és miközben Nyakó István után szabadon, bár a Krisztának megígértem, hogy én ezt nem fogom használni, de nem tudom nem használni, új novum nincs, valójában újból és újból visszajön, hogy ez karaktergyilkosság-e vagy sem, hát ez aztán engem maximálisan nem érdekel. Engem egyetlen egy dolog érdekel, hogy igaz-e vagy sem, és hogy az első vagy az előző híradáshoz képest történt-e újdonság vagy sem. A legutóbbi beszélgetésünk óta ezügyben tudtommal semmi új nem történt. Én nem tudok arról, de ha ön tud róla, akkor azon kívül, hogy ön az önkormányzat, illetőleg különböző szervezetei az önkormányzatnak különböző közleményeket tesznek közzé, ön se tud arról, hogy a NAFTA vagy bármilyen hatóságtól Baranyi Krisztina olyan értelmi választ kapott volna a felvetésére, ami érdemben befolyásolja a Ferencvárosi parkolást. Peska János polgármester vonalban hát köszönöm a kérdést, a ügyek hozzáállásához, másrészt nem tudok róla. Pontosan is tudhatnék, hiszen ha csak nem magától van Hát ugye, én azt feltételezem, ugye, hogyha ő számára egy, mármint az ő gyanújít, megalapozó választ kapna, akkor ő nyilvánvalóan a nyilvánosság elé állna, és aztán megkeresni önt, vagy fordítva. Mert ellenkező esetben nem, tehát azt feltételezem, hogy vagy nem kapott választ, vagy nem igazolta vissza, de inkább azt gondolom, hogy nem, nem kapott választ, mert az egy jó indulatú verzió, és nekem nincs okon rossz indulatot feltételezni. Mert ugye jelen pillanatban az önök közzétételei végig arról szólnak, amiről már előzőekben volt szó, ám ő ugye erőteljesen kifogásolja, ha jól értem, a sorszám hiányát, a sorszámmal kapcsolatban pedig ö, önök nem írnak, hiszen a sorszám az ebben a formában jogszabályban tudtam, hogy hát így ebben a formában nem biztos, hogy benne van, és az pedig, hogy a sorszám hiánya, ami a tekercseknek az elcseréléséből adódott, azzal kapcsolatban pedig úgy tudom, hogy ő még a hatósági választ nem kapott. Én is arra következtettük, hiszen nem álltál volt tőle, hogy a Facebookon itt ott ideje korán is föltegyen dolgokat. Én sem, mi sem láttunk ilyet. Másrészt meg nekünk van navállásfoglalás, számolőszéki határozatok stb. Tehát elég komoly arzenál van arra nézvést, hogy a parkoló, órák rendben vannak, és ugye, ahogy ezt egy külső szakértő azonnal mondta, hogy az autósokat sem éri kár, és meggyőződésünk, hogy a francia Felső sem éri kár. Én ezt értem, csak ugye pontosan arról van szó, hogy az önök meggyőződése és a hatóság hivatalos véleménye az a kérdés, hogy milyen mértékben fedi le egymást. Ha teljes mértékben, akkor de. nincs probléma, ha pedig igen, akkor változtatni kell, illetőleg, ha van, akkor azt is meg kell tudni, hogy annak milyen jó következményei lehetnek, beleértve a hatóság részéről, pluszban, hogy az a rés, ami így létrejött, az milyen visszaélésekre adott alkalmat, de erről itt most ennél sokkal többet nem fogunk tudni beszélni, mert hogy nincs ilyen válasz, és a válasz hiányában csak azt tudnánk folytatni, ami az elmúlt időben már megtörtént ez így van, de hát meg egyszer nekünk van navállásfoglalás, foglalás meg egyebek, tehát nem tudom mik hova kérem. Hát a naválás foglalásban azt én nem találtam, hogy a sorszámokkal kapcsolatban nyilatkozna. Ugye az van benne, hogy a vagyis a számlával rendelkező gépeknél nincsen egy kötelezettség, tehát megelőzhető, hogy a sajtóban beelakított első állítás, az az, hogy a parkoló egy nyugtal lenne, az valótlan tény, hogy nem, ö, ö, nem nyugta, de az, hogy ez a számláló, ez egyébként a sorszám ügyében, mit jelent és mit nem. Ezzel kapcsolatban én nem jutottam sokkal előbbre. Hallottam, ugye beszéltem Martos úrral, minden ezzel kapcsolatos, amit rendelkezésre Bocsátottak, törvényi és hatósági állásfoglalást közzétettem. Most az, ami bekövetkezett, azzal kapcsolatban örülnék, hogyha a hatóság válaszához mi hamarabb hozzájutnék. Hát nagy valószínűséggel ezt majd Baranyi Krisztina tollából fogjuk megtudni, mármint úgy tollából, hogy ő fogja közzétenni, hiszen nem valószínű, hogy ő ezt átírná, hanem közzéteszi a Facebookon, vagy elmondja. Ugye ezzel kapcsolatban nagyjából rögzíthetjük, hogy most itt tartunk. Abszolút értékben igen. Ugyanakkor én megértem az ön nem véletlen sóhajtok, bár nem szeretnék teatrális lenni. Tehát nem, nem, nem, nem, nem csodálkozom az ön felháborodásán. És azért, szól a, azért sóhajtok, mert eddig belháború az én támogatóim között nem volt. Most van, hogy ez aztán hova fejlődik, vagy itt marad, azt nem tudom. Ugye a Kejfej Jancsinak van együttműködés, Zuglóval egy, van együttműködés Ferencvárossal, és a zuglói fizetés parkolás az még csak a kezdet eh, Nyulász Gergely, ha én jól sejtem tollából megjelent 2017 eh, szeptember 29-én 13 óra 6 perckor egy hosszabb összefoglaló zuglóról de ebben az összefoglalóban szerepel eh, Ferencváros is eh, a következők alapján Hikáde Bea a következőket mondja... A zugló önkormányzat szerint a rendszámos megoldása kiküszöbölhető lesz a csalás. A csalás nem az, hogy valaki megvette a parkoló egyét egy adott időre, de előbb elhagyva a helyét a szelvét átadja egy másik autónak, hiszen kifizetett helyről van szó, és a parkoló autók száma sem nő, hanem az, ha valaki hamis szelvénynyel parkol. Hikád ebben elmondása szerint elterjed egyeket fénymásolással sokszorosítják a válaszból, nem derül ki, hogy milyen adatok támasztják alá a visszaélés gyakoriságát. Példaként nem, esetlege, példaként nem esetleges parkolós simlít, hanem a Ferencvárosban tapasztalt a négy. 24.hu által bemutatott gyanús gyakorlatot hozza. Ott tucatnyi parkolautomatát találtak, nem a rendszámos szelvényekből, adókból, amelyek sorszám nélküli cédulákat nyomtatnak ki. Így elképzelhető, hogy az arra beszedett pénz nem is folyik be a kerület költségvetésébe. Így hikád be az Index zárójelben megjelzi, a Ferenc FF FEF 9 ZRT szerint az elszámolásban semmilyen szerepe nincs a parkoló sorszámának, hiszen az elszámolás nem a jegyek után, hanem az automatába pedobott érmék összesítése alapján történik. Ezután volt önök között egy, hogy ezt szoktam mondani a politikában, a jegyzékváltás, de ahogy tapasztaltam, ez a színfalak mögött maradt, és most először lesz erről szó, remélhetőleg utoljára, hát utoljára biztos nem, mert amikor beszélgetek Karácsony Gergelyen, ott is elő fog kerülni, minden esetre ennek pontosítása az indexben tudtommal a zsuglói önkormányzat részéről nem történt meg. Nem történt meg, ahogy felvezette, háború rajtam bulik biztos nem lesz, hiszen nem, nem, is, ér, nem is érné meg, meg nem írje el a, a jelentőséget a dolog, ö, minden esetre párjából tudja, hogy ö, mások belügyeibe ilyen módon avatkoznának be. főképpen, hogy egy sajtófőnök ö, inszinuálja egy másik területnek a gyakorlatát, miközben bizonyítéka sincs. Ö, én kezdem polgármester urat már csak a íratlan polgármesterek közötti pártól független szolidaritás segében is, hogy nézem már utána, hogy ez normális -e, így vagy nem. Hát ideig jutottunk. Én azt gondolom, hogy elveszítettük egymás között ezt a viszonyt, de én nem nem ki a csatavárdot. Sajnálom, annyi csak a megjegyzésem, hogy mindenki a saját házatáján. Én azt gondolom, hogy Ferencváros említése ebben az interjúban egyáltalán nem. Tehát egy, az egyáltalán nem volt baj. A fogalmazással volt baj. És a fogalmazásban teljes mértékben igaza van, és hogyha egyébként kiderül, hogy az a gyakorlat, amit, tehát az a gyakorlat öröve, az, ami előfordult, gyakorlat törve tehát az, ami előfordult Fereszvárosban, hogy 12 vagy X gépnél elcserélték a szalagokat, és ebből adódóan más nyomtatott ki a gép, mint amit egyébként kinyomtatott, ez kiderül, hogy ez jogszabályjelenes volt, az sem igazolja vissza ezt a gyanús gyakorlatot, ugyanis én mindjárt átvettem a szöveget. Ugye azt mondja a 444.hu által bemutatott gyanús gyakorlatot, hiszen az is kiderült, hogyha netár rosszul tettek valamit önök, akkor az ott egy egyszeri történet volt, illetőleg ha máskor is elkövettek valami simdít, akkor ez egy másik dolog volt. Tehát gyakorlatról nem lehet beszélni. Tehát eleve tendenciózus. És ugyanezt a beszélgetést természetesen vállalnom kell majd. Karácsony Gergelyel is. A másik pedig az, hogyha azt mondja, hogy vannak olyan esetek, amelyek elgondolkodtatóak, azt valójában szerintem ő se kifogásolta volna. Biztosan nem, főleg, hogyha vannak bizonyítékok. Hogy hát az ő... elgondolkodtatóhoz bizonyíték se kell. Ott arról van szó, hogy önmagában, szó, hogy szóbeszéd van valamiről, amiről nem kéne, hogy szóbeszéd legyen, az már elgondolkodtató. Tehát az nem kifogás, az nem lett volna kifogásolható. Hát igen, de ahogy megkárosítják a Ferencváris Olyan kormányzatot, azért ez egy elég súlyos mondat, még hogyha véleménynyű. Jól beszél, én azt már nem mondtam én, csak azt mondtam, hogy elgondolkodtató. Hát persze, hát nem mindegy, mit mondunk, bár ugye mindegy, hát erről beszélünk. Hát ugye ez nem más, mint amikor az embernek a cipőtalpára kutyaürülék kerül, és ahogy megy, az szétteríti a városba, miközben elvileg lehetőségében áll, ha már lépett, letisztítani. Tehát ez, ez ügyben e, akkor is kiállok ön mellett, és az önkormányzat mellett, ha egyébként kiderül, hogy amit tettek, az jogszabályellenes, vagy, jogellen, vagy tehát, hogy azt, e, valamilyen rendeletben ütközik, mert itt most nem erről van szó, hanem egy olyan megnyilvánulási módról, amely szerintem nem, nem jó lett kitalálva. Különös tekintettel arra, hogy e, maga a levelezés az mennyire publikus. Hát meg kell kérdezni a címzettől. Felőlem az. Felőlem teljesen az. Igen. Hát azt majd hogy megkérdezem az egyik felét Karácsony gergettől. Tisztelt sajtófőnök, azt mondja, hogy engedje meg, hogy egyértelműség kedvéért beidézem az általunk agályosnak index szövegrészletet. Megtörtént. Ez a megközelítés elfogadhatatlan, ugye ezt írja a Ferencváros Önkormányzat részéről a sajtóreferens, mert azt a benyomást keltheti az olvasókban, hogy Ferencvárosban a parkolás gyanús gyakorlat. Ugyanakkor értetlenül állunk a leveleiben megfogalmazottakkal szemben is. Um, ami ugye az ő van, tehát azt majd pinteken mondom, hogyha megengedi a polgármester, tájékoztatni szeretnék, hogy Ferencvárosban a parkolás nem csak a törvényi szabályozásnak fele meg maradéktal, hanem jelentős nyerességet is termelt tisztelettel megkérjük, hogy abban az esetben a későbben kerületünkről kíván nyilatkozni, akkor előtte egyeztessen a Ferencvárosi önkormányzattal. Szerintem nem kell egyeztetni a Ferencváros önkormányzattal nagyobb gondossággal kell eljárni akkor, amikor egy a saját, nem a saját kerületével kapcsolatban nyilvánul meg az ember. Egyeztetni nem kell, de nagyobb körültekintést kell tanúsítani. Nagyon szomorú vagyok. Akkor is szomorú vagyok egyébként, hogyha a történetben ön elmarasztalható, és akkor is, ha nem... Még hát amiatt vagyok alapvetően szomorú, hogy, hogy végül is ezt a tisztáza, ez a tisztázás nem történt. Meg ugye az igazsághoz tartozik, hogy én hétfőn beszéltem ez ügyben karácsonyi gergeljel, abban a reményben, hogy önök ezt egymás között tudják tisztázni, tudtommal ez elmaradt. Jelenleg időpontig, momentán, igen, ezt tudom mondani, hogy elmaradt. Sajnál. Amit ez ügyben én el tudtam követni, azt elkövettem. Nézzé, én meg nem szeretném, hogyha ez kalálódna ez a helyzet sem nincs, nincs különösebb okra kibázni lehet bocsánatos kérdés jó, nagyon fontos az, hogy mit fog mondani a hatóság hiszen a korábbi beszélgetésben ugye elmondtam azt, ami nem a saját példám ha egy párnából kihullik a toll az másodpercek alatt bekövetkezik a tollakat visszatenni a párnába az egy teljesen lehetetlen vállalkozás Azt kérdezem öntől, hogy, és addig, tehát ha, ha még egyszer ilyen hasonló előfordul a 18. kerületel, Újpestel vagy bárkivel, azzal már nem fog foglalkozni, mert ebből most egy pontosan elég volt, ez még ugye a következő beszélgetésre átterjed Karácsony de gyakorlatilag én a magam talpán ugyanúgy viszem tovább ezt a történetet a és konkrét értelmében, mint ahogy egyébként ez megtörtént a nyilatkozat által, és ezt nem szeretném megtenni. Volt egy Lázár Erbéns szoftbóra a Kerekerdő parkban, amely egészen egy magyar módon zárult, aznap délután, hogy fejszével ebbenre támadtak annak a történetnek a részleteivel, hogy milyen mértékben van tájékozott, mert erről még nem beszéltünk. Gondolom, hogy ön is azt gondolt, hogy azért ez nem teljesen normális. Hát nem, mondjuk mesebeli fordulatnak se nevezem, mert borzasztó. É, ez egy csúnya mese lenne, és, és főleg nem Ferencvárosi mese. Nyilván Lázár Ervén, amellett egy Kosúdíjas, meg minden egyedek. Vatiszek a feleségel. Több évtizedig laktak Ferencvárosban, a gyermekeik is, három gyermekből kettő ott volt nagyon. Tényleg felemelő és nagyon szép szoboravatás volt, ünnepség, mindenféle szép mesék, részletek szeretett gömb, családi szeretett gömb, nagyon szép ö, dolgok hangzottak el. Háromkor hivatalosan vége volt a műsornak, fél négy felé két család összevetett, hogy te szólj be az én gyerekemnek, te neveld a mások gyerekét, stb. stb. Telefonon segítséget kértek, és megjelent a fejszés brigád, vagy baltás most ez nem derült, mert a szerszám nem került elő. Annak az embernek verték szét a fejét, aki a család segítségére sietett, éppen ment át a parkon. A rendőrség 6 órán belül példamutató gyorsasággal elfogta a tetteseket, rendszám meg személyenjárások alapján. És hát ami egy nagyon furcsa fordulat az ügyben, hogy a tetteseket másnap engedték. És a szeretetébe érdekes gyakorlatot mutat, mert miközben mi azt szeretnénk, és határozottan kijelentjük, és, és elmondjuk, hogy ez megengedhetetlen, ilyen történjen, főleg egy meseparkban, mondjuk így. Nem, minden, is... hogy best, nem hiszem, hogy e tekintetben különbséget lehet egy mesepark, az nem, állatkert, nem állat, kert, vagy bármilyen egyszerű hétköznapi jegyzünk között. Hogy egy, egy ilyen csoda délelőtt után, vagy csoda után, <gül> <gül> ugye elég kontrasztos. Hát, igen. <gül> Aközben csak annyit tudunk ígérni, hogy még inkább fokozzuk, bár hát a rendőri elelétek, a kamerák, tehát a példás gyors intézkedése szenti, de azért, azért üröm az örömben, már amennyiben örömbe lehet beszélni, hogy, hogy másnap elengedték a, a gyanúsítottakat, miközben ö, ugye tudták róluk, hogy fertőgyeztet ö, börtönbüntetésük van, három másik esetben folyik ellenük nyomozás, és az ügyészség mégis úgy gondolta, hogy azonnali szabad lábra Ezt más műsor tovább száll Az Azért érdeklődöm, hogy tud-e róla, olvastam egy levelet, amely az itlakunk.hu jelent meg, hogy ott az aszódi úton megint helyzet van, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy mintha helyzet lenne ott a hajléktalan szálló környékén. Hát Ferencváros elég jól ellátott hajléktalan szállókban, és viszont, tehát, hogyha teljes létszámmal vannak a hajléktalanok, ugye a hajléktalan ellátás fővárosi feladat, akkor 750 hajléktalan ellátása folyik Ferencvárosban. Most, hogy állíj 25-ben egy újabb, hát mondhatni azt, hogy gondolat született, hogy bővíteni lehetne és kellene, most egyelőre ezt leállítottuk, mert további egyeztetéseket igényel, hogy elbírja -e még a környék, elbírja -e még a területet. Van egy olvasói levél, amelyet F. Edit írt, és amit továbbítottam önnek, arra született válasz? Igen, folyamatban van a. Jó, akkor arra minden. majd kitérünk, aztán kitérünk Igen. majd még Jancsó, Andrea Katalin, valamint az LMP feljelentésére amelyet egy rádai, utcai ingatlan kapcsán tettek. Én azonban itt most azt kérdezem öntől, hogy aki követi a sajtót, és pünt arra kíváncsi, hogy mi a helyzet Ferencvárosban, az azt találja, és ezt a tévedés minimális kockázatával állítom, hogy ott az önkormányzat nincs a... Nem ura a helyzetnek, mert ha bár az origó és a pestisrácok beszámol arról, amiről a másik oldal egyébként nem, ha van egyáltalán másik oldal, vagy az érintett, hogy a 444.hu sajtóperben első fokon hogyan veszített, de azt lehet olvasni, hogy, hogy semmi se stimmel Ferencvárosban, vagy legalábbis ö, a sajtó alapján ott ö, egy nagyon garázda társaság ö, ül az önkormányzatban, és most nem azt fogom megkérdezni, hogy én ezt hogy éli meg, mert hát ilyet csak egy elmebeteg kérdez, de hogy. És ugye ez alapvetően egyetlen egy dolog miatt vetem föl, hogy ugye az együttműködésünk arról szól, hogy számoljunk be arról, ami Ferencvárosban van, de az elmúlt időben gyakorlatilag ez semmi másra nem korlátozódott, mint ezer ügyek tisztázására, ami egyébként korábban is jellemző volt, de nem ilyen számban. Nyilvánvaló, vagy számra nyilvánvaló, hogy itt most ez egy áttett terület, politikai csatározás, most önön megpróbálják joggal vagy alap nélkül megfelelő rész aláhuzandó elverni mindazt a port, amit egyébként a kormánykoalíción tudnak vagy nem sikerül. De a kérdésem az, hogy valamit ki kell találnunk az ügyben, hogy más dolgokról is szó legyen, mert, és nem valami vörös farok, mint ami ugye annak idején a kommunizmusban volt, hogy valami pozitív vége kell, hogy legyen egy egyébként alapvetően negatív tartalmú riportnak, mert kell egy ilyen pozitív vég, de ez így ebben a formában nagyon nem frankó. De gondolom, hogy ezt ön is érzékeli. Ha, hogyha kell továbbra, és hírforrás szeretne maradni, akkor sem más nem kell tenni, mint hogy azokra a dolgokról és szó, szóval, ami egyébként pozitív. Ha az összes többi. hát vagy rész, hétköznapi, se pozitív, se negatív, hanem a hétköznapi hát életről. Hétköznapi, így van, így van. Hát az, hogy mi véleményekről beszélgetünk már hónapok óta, hát ide vezet, vagy egy ilyen világ alakult ki. Hát rá lehet. Jó, de rád. önnek el kell gondolkodni azon, hogy ez lehet-e véletlen, nyilvánvaló, hogy nem lehet véletlen. Hát néz, hát most én nem akartam be karácsonyféle be bekeverni, de csak egy félmondat azért az, hogy a sajtóreferens az uglóban egyben pár idő is volt, vagy van is talán, aztán az összes többit, hogy... Ezt nem tudom, kampán... ezt tudjuk. Kamp, hát, hogy volt, az biztos, most nem tudom, hogy is éppen az is -e. de minden esetre kampány van, nyilvánvalóan a politikai karrierjüket, létrájukat, ki, aki hogy hogyan ácsolja és mászik föl rá, és milyen... Az, hogy Ferencváros lejáratásán keresztül vezet az út főjebb, hát nem, nem tartom kellemesnek. Abban az értelemben mint bírósági gyakorlat, nyilván a bíróságokat nem fogja az ember, a bírósági ítéleket ezt tisztább tehát tartja, de ez a véleménynyi szabadsága mint általános elv. Hát... Igen, hát ugye az Magyarul... LMP-nek volt kommunikációs igazgatója, hogy jól látom. de hát ilyen máshol is előfordult. Itt el kell, hogy köszönjünk egymástól, mert át kell adni a nem létező stafitabotot másnak. Szorítsunk időt akár még a héten, hogy tudjunk beszélgetni. Köszönöm még egyszer a rendelkezésre és elnézést, hogy csak így kurtán furcsam önbefolytattam Ön a szót. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Báczka is hallottak. Jó reggelt lehet! Gyurcsai Ferenc von a vonalban. Én egy nagyon rövid kérdést fogok feltenni neked. Mi zajlik itt? Hol? Hát, uh, nah, nah, Az, hogy nálunk mi zajlik, arról reggel beszámoltam, semmi sem működött az első tíz percben. Uh, de azt kérdezem, hogy ami Botka László visszalépésével, mi a megfelelő kifejezést? Tessék segíteni. Uh visszaadta a felkérést, ezt mondta ő. Oké. Okay. Akkor mind az, ami ezt követően történt, abban szeretnék egy idegenvezetőre szerteni. Ha. Lennél nekem egy idegenvezetőm, Ami azt követően történt? Uh -huh. Hát nem tudom, azt követően szerintem sok izgalmas dolog nem nagyon történt. Előtte igen? Hát de az valóban izgalmas, hogy mi vezetett az idáig, azt hiszem. Tehát e, elemzői kapacitásokkal érdemes azt megnézni. Nyilván politikusként nekem az adó mit kell csinálni, elsősorban. De ha válaszolok a kérdésre, szerintem nagyjából annyi, hogy a szocialista párt vezetőit nyilván megrázta a történet meg a tagságát egyelőre. Hát nem tudják, hogy merre gázoljanak ki ebből az... Feri, figyelj, mennyire levette ez őket meg? De én, a múl, én a múlt héten még sok szocialista párti ilyen-olyan vezetővel beszéltem. Figyelj, én Molnár Gyulával találkoztam konkrétan szerdán, és ő elmesélte nekem, hogy hogyan lesz majd a vona e, botka vita, amiről Igen. most hadd ne kelljen beszélni, hogy jó ötlete vagy sem, de akkor azt szeretném megkérdezni tőled, bár erre nem te vagy a legalkalmasabb, hogy ott vakok és süketek vannak? Nem, de hát ez a... a jó, hadd kérdezzek a... valamit, amikor tele te lemondtál ez a megfelelő kifejezés? Én, igen. Az a közvetlen környezetedet mennyire lepte meg, előtte hogyan történt ez? Miután volt már egy demondási kísérlet 2008-ban is, akkor leszavazott a pártelnöksége, ezért azt a lemondást a bejelentés előtt egy órával összehívott elnökségi frakcióletos érteztet jelentettem be, de ott már nem kérdésként és nem javaslatként, hanem tényként. Hozzáteszem, sokan bologok voltak, mások megkönnyeztek, szóval minden volt ott. E, abnyiban hasonlít a két történet egymásra, e, hogy egy, mind a Laci is, és én is akkor úgy mértük fel, hogy a szociálista párton belül nincsen meg az a bizalmi viszony, hogy egy jól előkészített, kibeszélt váltást lehet csinálni, mert amikor először fölteszed a két, és másnap azt kiszüvárok. És ezt minden folyamatot. Tehát én értem a lacinak ezt a fajta hirdlele határozatságát, vagy legalábbis hogy a bejelentést illeti. És kicsit, a következményeiben nincs hasonlít. Uh, ott a mi esetünkben volt egy nem túl fényes, egyhetes, iszonyatos átmeti állapot, amikor mindenki a maga feje után futott. Jó, ha én jól értettem, és ugye most egy olyan dologról beszélünk, ez nincs közünk, mert nem a te szervezetedhez tartozik, és te személyesen benne nem vagy közvetlen érintett, de száfolyi meg, másféleképpen tudsz erről, és aztán ez, ezzel a vonallal óvatosan, hiszen ezt alapvetően egy szocialista párti emberrel kéne megbeszélni, hogy ezt egyébként a sajtóból tudták meg a szocialisták, hiszen Botka László egy szegedi parkban jelentette be, amit bejelentett. Pesten volt, ezzel nagyjából egy időben tudtammal egy elnökségülés, ami nem jelent meg, és aztán már a szocialisták is tájékozottak lettek arról, hogy mi történt. De ez az egy órával össz, előtte összehívott tanácskozás, ez, ez ügyben elmaradt. Én azt tudom neked mondani, hogy a más 3 délután tudtam lemondást. Marci filmat vittem sétálni a hármas határhelyre, kettőben, és akkor jut elé az időpontot. Valamikor a óra az egyik kollégám hogy a Laci Hornak lemond. Inkább hittem, mint nem. Ez ezt ő például honnan tudta, és még egy dolog, fontos dolog az, hogy én tudjam, hogy ezt ő honnan tudta, mert hogyha én nézek különböző csatornákat és hallgatok rádiókat, akkor gyakorlatilag egy Kim találkozom szembe, ami a Botka lemondását illeti. Minden olyan, ami váratlan és ilyen horderejű, ráadásul megelőzi ez a végtelen zavaros taljálni, meg, meg, meg nem tudom, milyen történet, e, és nagyon ronda szavak hangzanak el mafiáról, meg nem tudom, micsodáról, az természetesen kinyit egy csomó összeeskése miközben az én válaszom a világ legegyszerűbb válasza: e, Laci egy félreérte stratégiával, egy rossz politikával és rossz vezetői habitussal, lényegében hogy mondjam, önmaga idézte előbukását. De tulajdonképpen, ha egyetértünk, akkor azt lehet mondani, hogy beszorult. De hát, ha valaki hibát-hibára halmoz, és valaki tényleg hibát-hibára halmozott, nem ismerte a választóknak az igazi hangulatát, nem ismerte a leendő szövetséges pártoknak. De ha én jól láttam, vára... ő, ő, ő, ő, ő jót akart, tehát nem arról van szó. Tehát ő, ő egészen az utolsó pillanatig, ahogy tapasztaltam, ő meg volt arról bizonyosodva, hogy ezt nem lehet másféleképpen tenni. Persze, szóval igaza. A Laci jó szándékával és bizonyosításában tírtessékűen egy cseppet sem kételkedem, azzal együtt, hogy szerintem a bejenekedés pillanatában is irreális volt, amit ő mondott, de hogy május környékére nem lett neki egyértelmű, a többiekkel való konzultációkból kiindulva, hogy arra nincs út, és nem korrigált, azért ez az egy súlyos hiba. És onnantól kezdődő tényleg az volt a kérdés, hogy mikor van ennek vége, Nálunk a túlnyomó többség a DK vezetésében lényegében biztos volt, hogy nem fogja kibírni. Azt kérdezem tőled, mert én erről folyamatosan beszéltem, hogy önmagában az a tény hogy egy kétfejű sasra emlékeztetett a szocialista párt, mert volt neki egy elnöke, de volt neki egy tejhatalma miniszterelnök jelöltje, akit a saját kongresszusa nagyobb jogkörrel ruházott föl, mint az elnököt. Az önmagában egy olyan fából vaskarika volt, amit én sose értettem, de nekem azt mondták, hogy fia, neked ez nem is kell érteni, ez így van jól, ahogy van. Csak emlékeztettek, na, hogy volt egy ilyen sikeres felállás kovács is megyesi esetében. Hogy működött? Azzal a különbséggel, hogy a Szereposztás különböző. épp az ellentéte volt. megyesi volt, aki integrál, befogadott, megértett, kedves és helyes embernek mutatkozott, Laci vitte az msp nek mondjuk úgy a határozott. Én értem, de ez vannak. akkor úgy is volt, hogy a jelöltek kiválasztása is a meggyesére volt bízva? Nem, hát akkor egy másik szocialista hát, párt. Azért mondom, hogy azért ez, a a mostani, a... ez a mostani az akkori helyzethez képest túlhatalmat biztosított. A, a, te, ez nem kétséges. Ez nem kétséges. Ez nem kétséges. Akkor, hogy a jelöltek kiválasztásában a szerep a megyei elnököké volt, akkor ők nagyon erősek voltak, most van nem. Hát a Laci úgy jelentett be egymás után jelölteket kishantoskomakóig, hogy a helyiek az ajtóbot tudták meg. Hát, ami azért abszult, most magunk között szó, a Én azt kérdezem tőled, bár ez önálló beszélgetés, és nem egy félórás, órás, az sem lenne fél órás. valójában a szocialista párt betegsége, ha beteg, tehát a szónak abban az értelmében, ahogy az orvos használja beteg, ami lehet egyébként rák, és lehet egyébként influenza is, és a kettő közötti különbséget mindannyian zongorázni tudjuk, az ő, ha ez betegség, ha meg nem betegség. Tehát ami ott az elmúlt években nem most zajlott, zajlik, de ami a te kiválásodat is okozta, hiszen azért ne felejtsük el, hogy valamikor te is annak a közösségnek voltál a tagja. Az micsoda? Ha egyszerűen, de mégiscsak mélyebben kell fogalmaznom, akkor mondd, neked egy és ott meg a hallgatóknak. Gyurcsány, Bajnai, rendvai, Mesterházi, Tóbiás, hogy mondjunk tovább, Molnár, Botka, Most a Molnár. Ez 8 év alatt, 7 vagy 8, nem különböző személyiség, nem különböző politikai irányzat, nem gyökeresen, de kitapíthatóan. És a szocialista párt lényegében belső kontroll nélkül egy ideig mindegyikhez felsorakozott. Ez azt mutatja, hogy az intellektuális, politikai állapota a szocialista pártnak mondjuk, hogy nem elég erős Szangvinikus. Hajlandó egy vezető mögé kritikát majd hajlandó viszonylag gyorsan elcsapni. Nem lehet egy csapatot úgy sikerre vezetni, hogy a csapatkapitány vagy az edző az évente változik és nyolc évvel elfogyasztanak nyolclat. Ez egy nagyon komoly belső identitás és integráció hiányról állalkodik. Hogyan meg? Hogyan szüntethető meg? hát nézd na bokori nehezen nekem a bicskámat, hát azért találkozottam hogy úgy vászottam, hogy ezt elmegyett ellézéslenül sose kérdeztem meg tőled a magad módján te azt meggyászoltad? nem nem de és mire eljutottam odáig akkor inkább már felszabadultam ugye nekem az utolsó csepp a pohárba hogy a lemondásom után azt hittem, hogy van annyi Mondjuk áll a a többiekben, hogy értik, hogy legalább ez a helyzet össze kell, hogy hozza őket, és azt láttam, az elnökség egy jelentős szűzsel saját NISZ-től keres, hogy a következő egy évben ő még kedvezményezett helyzetben legyen, és megszűnt közösségként létezni a vezetés is, és akkor a már nem beszélek. Most ezt petízt az SZD-hez mindenfajta problémát, és azt mondja, hogy nem, hát én ezt nem vagyok képes együtt tartani, hát ez egy marik mari hangya az is ezt látja, de azzal együtt én amikor valaki a közénk besziválgó külső ellenségről, meg a nem tudom beszél azt mindig gyanúval fogadom saját történeteiben Jó, te is mondtál a... olyan mondatot a lemondásod idején aztán, amit sose szállasztál szét Például? Az ügyészséggel kapcsolatban Nem tudom utaz, de biztosan lehet Beszéltél táskás pénzekről, de sohasem Ó, De, de sohasem bínek... beszéltél a részletekről. Miért? Hát, ne arra úgy áll János. Hát az ember nem akar ártani a párt. De akkor a táskás pénzekről se beszélt. Tehát akkor nem, ebbe, egy mondatot nem hogy félbe. Ebbe, Ebben ebbe ebbe lehet, hogy igazad van. Ez egy ürült nagy dilemma. E, és a pozitív válaszok az, hogy csinálunk egy olyan pártot, ahol ennek az álmények nem merül fel. Ezt értem. másik, másik az... Nem, mert őrülten törekszik, amiben van. Az meg. de az első megtört. feleséged, nem lehet boldog attól, hogy a második feleséged azt mondja, hogy mindabból a hibából, amit az első, első házasságod mm. alatt elkövettél, abból te okultál, attól az első feleséged nem lesz boldog. Te kicsit nem, hogy a szociálista párt nem boldog attól, amit együtt, de, de... hogy mit egy pártot, pedig van. És se se feltétlen boldog, hogy itt már nem mondasz olyat, mint amit ott mondtál, amit továbbra is válasz, de nem fejezte be a mondatokat. Igen, mert mert, hogy mondjam, az ember könnyen elményes felkiáltó jelik, hogy itt baj van gyertek, és ne törődjetek bele, hogy mi teszitek ki magatok is a magyar politikai részét, de aztán a kifejtésre, meg már nem vállalkozik, azt gondolja, hogy bár tisztességes, amit mond, de olyan károkat okoz ez nem akar a volt pártjának okozni. Hogy ez egy jó döntése, vagy nem, hajlok arra, hogy neked igazad, hogy nem jó döntés, az ember vagy teríti a lapokat, vagy nem mutatja meg a egyik -egy szélét sem. És most mi van a szocialistáknál? Te hát üléseznek, mint hogy tegnap próbálnak nyugalmat és rendet teremteni, és hát újra gombolni a mellényt. Ez így van, eltart egy tarabig. De milyen mellényt Tehát... Ugye mindent felfűztek egy emberre. Na? Ahogy egyébként a te pártodat is szokták, ugye azt mindig nagyon utálom, ugye vannak ezek a kis pártok, ugye ezt szokták mondani, hogy állami televízióban, meg van a gyurcsánypárt. Tehát olyan, hogy demokratikus koalíciója nincs. Tehát gyurcsánypárt van. Ó, kérem szépen, én a sírálmeimet nem írom fölé, és nem írj meg. Ezekkel én tudok együtt élni. De így van. Hát... Jó, csak minden fogalmazás Na, van... mögött ott van az, amit, ami, amiért az egyik az a Fidesz, a másik pedig, tehát a Fidesz sose volt Orbán párt, viszont nincs demokratikus, koalíciós, van Gyurcsány Hát, legyenek ebben boldogok. Na, de visszatérve a Persze, még, hát volt egy, te mondod, tejhatalmú vezető, aki megkeptesítette ezt az új politikai kurzust a MSZP-ben. Ez a vezető element. És hol újra ki kell találni? Na, akkor hogyan tovább? Hát hogyan viszonyult te? Mert én értettem valamit a Botkában, ami még szimpatikus is volt, bár kivitelezhetetlennek tűnt. Ugye az a kérdés, elő tudunk-e nem laboratóriumi körülmények között állítani olyan szituációt, hogy csak olyanokkal működünk együtt, akik egyébként adminisztrált, tehát adminisztratív módon nem köthetők a Fideszhez. Magyarul én például nem jöhetnék szóba, hiszen nekem olyan együttműködési szerződéseim vannak, amelyek egyébként az én tevékenységem ezáltal nem lesz szakmaiatlan, de, de meg lehet gyanúsítani azzal, hogy ezáltal én húzok valakihez. Ő ugye azt mondta mindenkivel, aki egyébként ezügyben érintetlen ilyet létre lehet húzni részint nem természetesen, de hát akkor önmagában Botkával is nagyon sok gond, baj van, hiszen ő olyan, mi szerintem normális is a Szeged Város érdekeit szolgáló szoros viszonyban működött, működik lázárral, ami odáig elmegy, hogy akik szeretik az összes kis emleleteket, azok mindenfajta dolgot kitalálnak, hogy a Botka miért így viselkedett, hogy viselkedett. De az a normális, hogy a kormány és ellenzéken között normális viszony van, nem kevesebb beszélgetés nem sokkal többen. Csak tisztességes, átlátható, normális. Ez ígyben nem vitatkozom. Az például ebből adódott éppen, mert ugye volt egyrészt a Fidesz, másrészt volt, hogy Gyurcsány nem, nem, soha. És ugye még mi beszélgettünk februárban egyszer. Ez egy elgondolkodható beszélgetés volt, hogy én arra próbáltalak téged ösztökélni, hogy hát ez az egyetlen egy vágya van a botkának, és ez a siker kulcsa, akkor von, hogy visszatálán visszaemlékszel. És akkor viszonylag megengedő volt, hát nem azt mondtad, hogy ezt megteszed, de azért ez olyan volt, hogy akkor éppen elgondolkodtál róla, bár ugye az egy egész az egy olyan pillanat, amikor megjelenik a hős, az összes reflektor. Rajta van, és mindenki abban bízik, hogy ő lesz az, aki valóra váltja mindannyiunk álmát. Um, de a te szövegedből azt vettem ki, hogy köztetek az így egyadta világán semmilyen kapcsolat nem volt. Semmilyen. semmilyen. De konfliktus sem. Semmelyes konfliktus, Hogy veled nem volt. Hát figyel, ha nem találkoztok, akkor csak a szöveg szintjén van. Jó, de most nem találkozunk, de régről sem hozunk vitákat, veszekedéseket, nem csak nyilvánosan, nem belül sem. A Lasszínak volt egy zárt logikája. Hát szeretném, akkor most pozitívan meg fogalmazni. úgy gondolta, hogy az új politikai kurzusnak nagyjából két fő eleme van. Az egyik egy karakteres baloldali politika, fidesznek a gazdagok, a másik pedig eltávolodni a 2015-i világtól. Természetesen nem tud, hiszen Hillertől Gőgő Zoltánig, és akkor nem mondom tovább, nagyon sokan annak részei voltak. Ennek a megszemélyesítő szimbólumát kell levenni, mert ez a legerősebb üzenet, ez Gyurcsány. És azt gondolt, most én a forgatókönyv, hogy meg tud állapodni az lmp vel hozzájuk ment el legelőször februárban, hatalmas ajánlatot tett nekik, amit, az, amit az, MSZ, az LNP álmodni sem mert korábban, és még hozzá tette ráadásul a gyurcsányt, kiszorítjuk a politikából, azt hitte, hogy ezzel megszerzi az LMP támogatását, a közös lista, közös jelölt, bodka támogató hármas feltételt elfogadja az lmp Ha ez megvan neki, akkor nem van az együttnek is a párbeszédnek más lehetősége, mint követni ezt a megállapodást, ez természetes. És akkor legvégén oda volna hozzánk, hogy gyerekek, megvan a kormányváltó szövetsége, de úgy látom, hogy a titeketekben tekintetetekben van egyetlen egy kérdés, ez a Gyurcsány személye, két lehetőségetek van, vagy bejöttök a kormányváltó szövetségbe Gyurcsány nélkül, vagy kimaradtok egyedül a hideg, metsző, januári Ez hát egy, nekünk egy csapda lett volna, mert csak két rossz közül vállalthatunk volna a kortálytól vagy ilyen helyzetben. Na most én azt mondom, hogy ennek van logikája. Egy dolgon bukott el, hogy nem ismerte a mellette működő pártok a a okay. az Oké, az ide három pontot, és azt kérdezem, és mennyire ismerte a népet? Hiszen én egyebek közt azért is voltam nagyon hülye helyzetben, én ha vasalok, takarítok, vagy készülök a másnapi műsoromra, akkor rendszeresen szoktam hallgatni Karcefevet, Lánchídrádiót, Klubrádiót, aztán sokáig szoktam dolgozni, folytatom ezt a Hírtévével és az ATV-vel, és ezeket a beszélgetéseket végig beleértve, beleérfi, amiben bele be lehet telefonálni, megjelenik a nép, azon gondolkodtam magamban, miközben ezt valamikor én is nagyon white fül és white szemű szerettem volna lenni, és nagyon benfentes, hogy maga a nép ezt mennyire érti, vagy egyáltalán mennyire akarja követni, mert ugye amiről mi itt beszélgetünk, bár szerintem ez nem az, de nagyon sok beszélgetés a királyi udvarban levő életről beszél, arról a királyi udvarról, ami nagyon érdekli az embereket, a hétköznapjaikat azonban nem ez befolyásolja, illetőleg van egy pillanat, amikor megcsömörlenek a udvar híreivel kapcsolatban, mert az nem azt tükrözi számukra, mint hogyha ők lennének a fontosak. Hát ez így nekem túl bonyolult, hogy, hogy, hogy mennyire ismerő a nem, akkor maradjunk csak egyszer abban, hát hogy az a logika, amit a, a Botka követett, azt egyébként az MSP tagsága, és akik az msp re szavaztak, és azok, akik egyébként MSZP szimpatizásoknak mondanak, azok egyébként értették-e, követték-e, drukkoltak-e neki, értették azt, ami hétfőn, kedden, szerdán is történt, márciusban, áprilisban, májusban hát. és júliusban. Szerintem nagyon sokáig erős támogatottsága volt Botkának. Akarták hívni, hogy a sikerre vezethet. Egy pár hónap múlva már nagyon nem. Az utolsó hetekben nagyjából azt mondták, hogy a az vezetői, nyilván nem Botka László, hogy a bázis 80%-a már torkig van ezzel, mert baj lesz. A vezetőknél az arány a legféljebb 30%-et nyomja oda Oké, okay, Rendben van. van Va Valóság az órára is nézek, és azért gyorsítok, hogy ugye te a múlt héten azt mondtad, és nem csak a múlt héten azt megelőzően, hogy végeredményben nagyjából januárban kezdődik az élet, mert ha április 1 vagy 8-án lesz a választás, akkor az utolsó három hónap az, amire az emberek visszaemlékeznek magyarul januárban már azt fogod mondani, hogy ez lényegtelen, vagy azért nem lényegtelen, mert ahhoz, hogy a ház elkészüljön, abban most viszonylag nagy időkiesés történt, illetőleg olyan dolgok nem történtek meg, amelyeknek meg kellett volna történniük, vagy, vagy nincs itt? Tehát, hogy mi fog történni januárig. Ugye januárig a 106 alatt összes egyéni változók, megállapodunk, akkor én nem azt hiszem, hogy nincsen legalábbis dráma, akkor továbba is fennmarad annak a elvi lehetősége, hogy a Fidesz elveszít 60-70 választók is és kisebbségbe szorul. Ha január február környékén is még lista viták vannak, vagy egyéni választók ezer viták vannak, akkor ott, ott ott már elkezd fájni. De, de ugye a, a Molnár bejelentette és el is indult a folyamat. Egymás után vannak a különböző tanácsadások, ma is vannak megbeszélések, Hát, alami nem történt meg 9 hónapig botka alatt, az most gyorsul. És én sokszor elmondtam, hogy szerintem a 106-ról viszonylag gyorsan meg lehet állapodni kevő kompromisszumkészségkel. És az mennyiben függ össze azokkal a napi hírekkel, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy most a pártok egyébként mennyire hajlandóak szóba állni egymással, vagy sem? Most nagyon hajlandóak szóba de... De már is meg van hirdetve egy esemény, amire már mindjárt az LNP és a Momentum nem megy el, és ilyenből naponta van 12, szinte megjegyezni se érdemes. És ugye ezek a tévés és műsorok ezek azzal foglalkoznak, hogy szembesítenek embereket azzal, hogy holnap elmennek, nem mennek el, de hát a másik azt mondta, hogy mindenki elmegy, és akkor gyakorlatilag um, tehát ez, ez ezzel a részletességgel, beleértve, hogy ez mindez azzal a szándékkal történik, hogy én megértsem a mechanizmust, és én ettől egyre távolabb kerülök. De a mechanizmus pedig nem bonyolult. Arról szól, hogy a demokratikus ellenszik oldal különböző pártja és vezetői más-más módon és más-más körülbelül megegyezésre akarnak jutni. Az az a amelyet te utalsz, az a Juhász Péter kezdeni, a találkozó beleidik ebbe az új pólus. Momentum LMP párbeszéd együtt, együtt működésnek az építésébe. láthatólag Péter ebben nem jut előre, de próbálkozik, próbálkozik, kitartóan hozzáteszem. közben vannak más találkozók, és mai napon is vannak más találkozók. Hogy a kollégáim ezt miért szivároztatják ki, és miért beszélnek róla, ez őszintén... Találkozom. Én tegnap, én a Horn Gáborra találkoztam, és a Juhász Péter egyik Uh, leendő szövetségesével így találkoztam, akik egyébként azt mondták, hogy ma erre a találkozóra nem mennek el, ott ültek a Vörös Marti Mózinak a kávézójában. De ugyanígy bukkantam a Spéder Zoltára és a Csányi Sándorra, amikor visszavonulót kellett fulni a, a Spédernek, mert véletlen pont akkor mentem be a Szamos Marcipán szép kilátás cukrászájában, akkor nem kellett volna. A szó, a szó, a szó, azt mondani, hogy a mi pártunkban ilyen nem történik. Nálunk nem Jó, de egy d nem, nem csinál nyarat. De, de János, te most vagy a civil rádiónál, okay. ott te műsorért tudsz felelősséget vállalni. Oké, teljesen vagy. igazad van. Teljesen, visszavonultál. Be nem okay. hogy a többet okay, okay. Hát... Nem, nem, nem, nem, nem, látod. Hol te azt nekem igazad, hol én neked a végén még meg is gyanúsítanak minket, hogy valamiért egy követ fúj? Nem, ebben neked teljesen igazad van. Um, és szerinted egyébként a rendelkezésre álló idő az elegendő ahhoz, hogy bekövetkezzen az, ami a kormányváltó hangulatot követően kormányváltásra is lehetőséget ad? János, olyan pokor ez a két. Szerintem eldőlt, hogy a mi oldalunkon azaz a MoMA, Párbeszéd, Együtt, DK, MSZP, az megállapodik a 160, ban és meg is fog. Ezzel azt mutatják, hogy egy dologban közösek, hogy Orbánnal szemben indulunk, egyesztetet módon. Kettő, önálló listán indulnak, hogy megmutassák a közöttük lévő választhatóság lehetőségét. A kérdés ma már nagyjából egy, hogyha ebben a körben ez kettő, bocsánat, hogyha ez a kör megállapodik, akkor a párbeszélés együtt az, közös listát csinálja valamilyen módon? Szerintem igen. Tehát itt, és is mondva valaki ezt kapcsolódni fog, tehát ebből az ötből három lista lesz, egy százszatos megállapodás. És a második kérdés, hogy a leges leges legvégén -leg a választások utolsó hetekben, abban a 10-15 mondjuk választó kerületben, ahol az LMP-nek a legyünk nagyvonónak 5-7-8 százaléka az perdöntő lehet, abban a nagyon szűk körben valamilyen egyesztetet visszavéptünk. Egy utolsó kérdésre van mód, nem mint, hogyha az érdeklődés vagy utolsó kérdésre szorítkozna, jövő héten folytatjuk, folytatjuk, ugye? Persze. Hogy ebben a sajtó egyébként azt teszi-e, ami a dolga? Amikor erről azon a módon is olyan szinten közvetít, ahogy? El ki, igen, ki nem. De nincs jelentősége, de... ha jól értem. A, a, de a sokat nem segít minden... és sokat ártani se tud. Ártani többet tud, segíteni nem tud, de most őszintén mondom, gyakorló politikusként a normális politikust az, hogy éppen mit ír egyik vagy másik publicista nem a Ron Werber, akit a magyar közvélemény ismer, 2002-ben, amikor együtt dolgoztunk, arra a kampánystárgot, hogy kampányidőszakban publicisztikát nem olvasunk. Oké, itt el kell, hogy köszönjek, hogy ilyen kötelező dolgok vannak, és nem akartak. Én is a is, viszont jövő hét átadom. Szia! Fiala János lehet. A vonalban Donált László. Még miatt rátérnénk a konkrét esetre. Hadd kérdezem meg tőled, hogy egy... És ugye végig kalkulál létszíves, hogy egy laikussal beszélsz. Ha eszelős hülyeséget kérdezek, akkor pontosíts. Ha nem, akkor a jó szándékomat próbáld látni. Én legutóbb Igen. azt gondoltam, és ezt meg sem fogalmaztam, hogy valójában a stand-up az egy ilyen modern dolog, de amit az ember egy pap misér előad, valójában az is stand-up, nem? Egy biblia de, által... Ez egy szakrális Igen. dráma a legjobb esetben. Rosszabb esetben komédia, sőt, komédia, de Te de. de milyen gyakran szelebre szövegeket? Isten tiszteletet én minden vasárnap tartok esetenként kétszer, sőt, sűrűn előfordult fiatal koromban, amikor még sok szorványom volt Borsod megyében, de akár még Csillaghegyen is, hogy háromszor nékszer is. Ezek milyen hosszúságúak? Az Isten tiszteletnek az a lényege, ennyiben eltér a misétől, illetve a szent misétől, hogy az evangélikus istentisztelet időben 50%-ban szöveg, 50%-ban szene, vagy ének itt erős hangsúly Mondjuk így a, a vallásos érzület vagy lélek sokkal inkább dalban és zenében tud megnyilvánulni, illetve a másikkal a közösséget teremteni, <kül> mint szövegben. Ugyanez a reformátusoknál sokkal inkább próza, Oké, okay, maradjunk a prózánál. Azt kérdezem tőled, hogy maga a próza, amikor beszélsz, az mennyire kötött, mennyire kötetlen? Ezt ez mindenki maga dönti el. Az evangélikus, tehát a, a lutheri Deutsche messze, vagy az evangélikus istenfiszeti rend teljesen kötött, előét szövegekkel, imádságokkal, uh -huh. bibliai textus részletekkel és beosztással, de a prédikáció az mindig szabad. Tehát pontosabban a prédikáció textussal kötött, az minden vasárnap annak jellegéhez szabottan, 13 rendben, tehát gyakorlatilag minden 14. évben ismétlődhet ugyanaz a textus, melyről a lelkésznek prédikálnia kell, de maga a prédikáció tartalma a lelkész gondolataihoz, kultúrájához, közösségéhez kapcsolódik inkább. Amikor te e, prédikációt mondasz, akkor abban. Azok a gondolatok, amelyeket megfogalmazol, azokat honnan, mindenhonnan gerebízed össze? Ez egy érdekes dolog. Amikor fiatal voltam, akkor azt hittem, hogy minél többet olvasok, szó szerint, ahogy említetted, gerebízek össze 2000 év, gondolkodóinak, a legkülönfélebb időadó íróknak, költőknek művéből annál jobb lesz a, a predikáció. Én, ahogy öregszem egyre inkább azt hiszem, hogy minél rövidebb, minél tömörebb, minél egy, maximum két gondolat erejéig a külvilágra a többi embere tekintő és, és csak végső képen valamely teológiai gondolatot kiemelni próbáló az igényítettés jó. Jó, de ha jól értem, akkor ez az egy vagy két gondolat, amelyeket te megfogalmazol, azok valahogy a környező világból, vagy a te bensődből származnak. Arra, amire te figyelsz, vagy amit te fontosnak tartasz. Igen. Ez a te elsődleges megnyilvándulásod, az, hogy egyébként a fialánál vagy bárhol beszéljel, az másodlagos, mondhatni lényegtelen. Ahhoz képest, ami a te saját gyülekezetednek mondott szövegedéthet hát, bizonyítva van. Pontosítok, a fiala is a saját gyülekezetem. <gül> Teljesen mindegy, hogy a, a Békás-megyeli szószéken vagy a, a rádiót mikrofonja előtt vagy a Iga, én ezt értem, gyület. de a te igazi, igazi otthonod, az, az a korábban leírt közeg. Az a te otthonod. A, ez, egy, ez is egy rendkívül összetett dolog. A gyülekezet az a szóerüci jelentése szerint teljesen spontánul válogatás és feltétel nélkül egybesereglő emberek a harmaza. És soha nem tudom, hogy jön el vasárnap. Honnan jön? Uh -huh meg van egyáltalán keresztelve. Hozzám Hú. járnak ateisták, zsidók, kínaiak és muszlimok. Hát én nem fogok neki állni, szálozni, hogy ki itt a csillaghegyen. Ha már vagy itt véges, tartunk, egyre, akkor egy hiúsági szempont. szempont. Mennyire fontos neked az, az ahogy, ahogy múlik az idő, hogy ezen hányan vesznek részt? Minél kevesebben, annál biztonságosabban érzem magam. Soha, soha nem izgatott a tömeg, illetve soha, mondjuk bizarr módon, tehát a, a június 16-ai nagyimretemet és sem való szereplés, ige hirdetés szó szerint ott is ezt végeztem a Maléter koporsójánál. Akkor tudtam, hogy ezt nem két-háromszáz ember figyeli vagy nézi, de nyomasztott is, és minden olyan nyilvános demonstrációvaló való megszólásra, mert volt eddig, vagy 30 az elmúlt 20-25 évben. Ott is azt érzem, hogy ezt a sok drága embert sokkal kisebb csoportokba szervezve kellene leültetni, ahol egymással beszélgetve, együtt gondolkodva, belekérdezve, vitázva lehetne. Egymás segítségére lenni abban, hogy mi az isteni igénye, és mit jelent ez itt és most. Nekünk. Egy olyan pacák, mint én, aki azt figyeli foglalkozási ártalomból is, hogy maga az egyház, különböző egyháza, különböző társadalmi kérdésekben hogyan nyilvánulnak meg, maga az egyház, leszámítva azt a közeget, ahol létezik. És akkor maradtunk a szószéknél, nincs rádió, nincs tévé, 19. század van. 18. században lapok se nagyon vannak. Tehát az, hogy szembe jön velem a pápa, és megkérdezem tőle, már ha megkérdezhettem, hogy neki mi a véleménye XY-ról, vagy a következő, vagy erről a jelenségről, az magát az egyházat hogyan érinti. Tehát maga az egyház mennyire kommunikál, vagy mennyire elvárható, hogy a körülötte lévő világ ügyes-bajos dolgai kapcsán megnyilvánuljon. Azt, hogy milyen volt a 18 vagy a 19. században az, amit kérdezel, nem tudom, lehetséges, hogy ugyanilyen, mint ma, de az is lehet, hogy a 20. század borzalmai, illetve társadalmi átalakulásai, hát többször is volt ilyen, hozták azt, hogy amit egyháznak hívunk, az teljesen nominális. Most már azt gondolom, hogy a katolikusoknak is. Tehát persze, valóban egy pápa, minden keresztény valahol valakiben valamiképp összetartozik. De ez olyan mértékben absztrahált, elvont, és, és hölfoghatatlan, hogy ehhez képest az a realitás, hogy XY, mit tudom én, Szigligeten plébános, vagy békásmagyaren lelkész, kik jönnek el a templomba, Kik jönnek el rendszeresen és kik alkalmilag, kik csak valamely családi esemény kapcsán, ez határozza meg nem csak azt, hogy mit gondol úgy általában az egyházról a világban, mert ez különösebben nem érdekes, hanem azt, hogy mit gondol annak a lokális gyülekezetnek az értelméről, feladatáról, céljairól, amelynek a vezetésére megbízást de azt kérdezem tőled, mert nekem tapasztalatom, és most egy beszélgetés kapcsán előjön, hogy hát ugye én a Seiberhez egyéni problémáimmal fordultam, miközben korábban nem ismertem, előfordult a rajtamással is az kevésbé volt jellemző. Mennyire jellemző az ma, hogy egy hívő vagy nem hívő valamilyen okból, amit itt most ne részletezzünk, mert csak elveszítjük a lényeget, egy egyházi személyhez fordul, nem is feltétlenül tanácsért, hanem azért, hogy megossza vele a problémáját, részint azért, hogy könnyebbüljön, részint pedig, hát ha valamit mond a másik személy, aki neki nem családtagja, abban az értelemben, ahogy egyébként egy rokon családtag, vagy ahogy egy barát-barát. Az utolsó mondatodat kell majd csak picit pontosanom. Az elsőre annyi a válaszom, hogy a nem a zsilippet, 168 órán keresztül alvás evés, és minden egy héten át csak hallgathatnám az embereket. Ez az egyik. A másik, hogy a lelkét egy más pozíció. A lelkét abban a sorba helyezte el, ahol van az orvos, a tanár, a pszichológus körülbelül. De ide esetenként a jogász és még ritkában a bankár. Én ezt tökéletesen a értem, de itt csak arra voltam kíváncsi, hogy te mit mondasz, de azt kérdezem, hogy te ez ügyben egyébként egy gyakorló valaki, vagy, aki ez, ha nem is nap, mint nap, de nagyon sokszor mennek oda, és azt mondják, hogy donátúra következő szeretném önnek elmondani. Igen, igen. És nyugodtan mondom, hogy nap, mint nap. Tehát amit te tudsz rólam, hogy én minden nap elmegyek úszni. É, látszólag azzal a szöveggel, hogy a, a hátamat egyenesítgetem, fájú gerincemet gyógyítatom, ez mese. Azért megyek, hogy egy órát a 24 órából csak azzal foglalkozom hogy az én fejemben van, és ne azzal, ami a másik fejében, szívében, vagy az életében. Amikor... Olyan mérvű az igénybevétel, hogy nyugodtan megszólítat engem bárki a metró, vagy a híven is, és meg is szólítanak. Annál jobb, minél idegenebb. Annál biztosabb vagyok abban, hogy a hozzám fordulása őszinte, hogy valóban arra van szüksége, hogy meghallgassam. Néha már arra sem, hogy megszólaljak bármit mondjak. Csak, csak ő elmondhassa azt, ami a szívét nyomja. Maga az egyház, annak a vezetője, minek a függvényében nagyon elvont a kérdés, de hát innen kell, hogy elinduljunk, meg hát innen nem vesztek arányt, hogy minek a... a, minek a tehát minek, mit tekint mértéknek, a tekintetben, hogy megszólal, vagy nem szólal meg? Tehát azt mondja, hogy láttam tegnap valamit, nem tetszik. Láttam valamit, tegnap tetszik. Ez teljesen szubjektív is lehet, de a nevezzük a nagy felekezetek esetében, azért van zsinormérték. Generális normérték a szentírás. Tehát a, a uh -huh. zsidók és a keresztények, katolikusok, pravoszlávok, evangélikusok, reformátusok azt mondják, hogy hit és életkérdésében uh -huh. a végső forrás és norma. Jó, magyarul, depírás. hogyha ezt képi formában akarnám láthatni, akkor magát a hétköznapi történeteket mintegy kvázi virtuálisan rárakja a Biblia szellemére, és azt, amit az megvilágít, arról beszél? Így is lehet. E tekintetben a világ értelmezése, és már nagyjából sejtem a válaszodat, de akkor is nem fogom megelőlegezni, és a Biblia az mennyire tesz lehetővé egy is ugyanazó jelenségnek akár homlok egyenest ellenkező tartalmú értelmezését? Belélt, vagy beszélek róla, vagy nem beszélek róla. Beszélek róla, és tetszik, beszélek róla, és nem tetszik. Drága János, hát ha visszagondolsz, illetve első szerelmére, cirka 30-40 évvel ezelőtt Igen? volt, Eh, akkor másképp láttad, másképp láttad tíz év múlva, uh -huh. és másképp láttad ma. Ugyanígy van, ugyanígy van a szentírással is. Nincs ismétlés a tekintetben, hogy amit egyszer megértettem, az végérnyesen úgy marad minden életéig. Oké, okay. azt kérdezem tőled, és aztán egy léptéket váltok, hogy ilyenkor, amikor egy egyházi vezető megszólal, mennyire kell neki tekintettel lennie arra a közösségre, amelynek a vezetője, és amely nem feltétlenül ért vele maximálisan vagy minimálisan se egyet? Két különböző dolgban Maximálisan tekintettel kell az őt hallgató emberek adhok közösségére, gyülekezetére lennie, anélkül, hogy azt a szabad emberi jogát és Hivatásából fakadó felelősségét föladná, hogy neki azt kell kimondani, azt kell megszólaltatni, amit ő megértett, ami őrában biztos, ami adott esetben szembe fogja állítani, akár gyülekezet többségével is. Amikor egy egyházi személy közéleti dolgokban megszólal, akkor annak az üzenete valójában a dolog megoldására vonatkozik, vagy, vagy mire? Ez különböző. Azt gondolom, hogy rengeteg papi személy, ember megszólalt, akár a nácizmus, akár a, Ká a rákosi kádárrendszer csak a magunk példáját vegyük. Dominánsan, külső kényszerrel, a karrierizmusból, ennek semmi köze az egyházhoz, ez, ez csak a történelem, illetve az emberek privát története. Vannak esetek, amikor valóban úgy áll ki egy ember, ugye reformáció hava van, a reformáció 500. jubileuma, Luther teljesen nyilvánvalóan azért állt elő, mert már nem bírta tovább elviselni azt, amit látott. Ezt ágában nem volt új egyházat alapítani. Ha egy évvel később nem átkozza ki a pápa úgy, hogy bárki megölheti, tehát pokorra küldte, akkor nincs ma evangélikus egy. És ez abszolút politikai történelmi esemény sorozattá lett, rögtön már a 1520-as évek a német parasztháborúval és végig egészen a 100 éves háború befejezték. Egy egyházi személynek, hogyha egyébként őt nem kérdezik, akkor valójában nem áll más rendelkezésére, mint a saját gyülekezete, vagy azok a források, amelyeket maga az egyház biztosít, belső fogalman nincs adnak függvényében. Tehát ez ugye annak örvén kérdezem, hogy itt legutóbb az őcsényi eset kapcsán voltak, akik megkérdeztek, volt, aki saját maga nyilvánult meg, és az ember azt nézi, hogy ma már gyakorlatilag itt a különböző internetes portálok körbejárják és felszólítják az összes gyülekezet, vagy nagyobb gyülekezetek vezetőit, hogy vajanak szint ezügyben. És azért mondom, hogy vajanak szint, mert sokkal egyszerűbb lenne, ha mondják el a véleményüket, de sajnos nem erről van szó, itt színvallásról van szó, ami egyébként önmagában képtelenség. Igen. Ez így van azzal együtt, hogy ö, ö, természetesen én azt is el tudom fogadni, jó pár olyan lelkést ismertem az elmúlt 40 évnyi aktív ö, periódusom során, aki, akinek fogalma nem volt, hogy milyen világban él. Mondjuk így szeptember volt. Csak a szentírásokban, gyerekekkel, öregekkel, betegekkel, és fogalma nem volt arról, hogy miről szól a kádár önszett. Igen, igen, ez feltételezem. És te hogy tekintesz rá? Vagy hogy tekintettél rá? Ezekre az emberekre. Hmm. Hát Jézusnak van egy nagyon szép mondata erről. Boldogok a lelki szegények, mert övik az Isten De ők lelki az szegények Isten, voltak? Az Isten országa, már ezen a földön, amely nem egyszer, ami rejtetten csak az Isten ország, hogyha e, e, dialektikusan képes vagy gondolkodni, és biztos, hogy képes vagy. Magyarul ők a, a gonosztól, a rossztól, az embertelenre való tekintet nélkül. Csak azt akarták látni, ami az új jó cselekvésük lehetősége a Földön, és azt szerint éltek. Magyarul, hogyha én azt hiszem naiv módon, hogy az ortodoxia az együtt jár ezzel, akkor tépedek. Hogy mondod, hogyha az ortodoxia együtt jár? Ezzel. Tehát az ortodoxia az nem az, hogy elvonatkoztatok a valóságtól. Nem. Nem. Az ortodoxia egy nagyon szigorú rend, amivel kirekeztet magad a valóságból annak érdekében, hogy a valóság ne tegyen olyanná, mint ő. Okay, te ezt... te meg, meg tud őrizni magad a valóságtól. Ezt értem, de maga az ortodoxia az nem szinonimálja a lelki szegénységnek? Nem. Hogy... Nem, nem. Az ortodoxia a lelki szegénységnek egy nagyon szigorú teoretikus és mindenféle gyakorlatokkal, előírásokkal súlyosan megterhelt változata eh, azzal ráadásul, hogy nem is biztos, hogy az, aki gyakorolja boldog. Igen, azt kérdezzem megtanulhatni, hogy milyen az az ortodoxia, amely menet közben lép fel? Tehát van egy egyházi vezető, akit kérdeznek különböző dolgokról, és válaszol rá, majd kap egy konkrét kérdést őcsény kapcsán, és Beleesik az ortodoxiába, hogy most kellőképpen szóképzavaros legyek, és azt mondja, hogy köszöni ez hogy ő nem szeretne nyilvánítani véleményt, és fogja magát, és elmegy. Ha, ha emberként fogalmazok, tehát nem, ha hivatalommal együtt járó mondjuk így teológiai, etikai és politikai etikai szigorral, akkor azt mondom, hogy szegény ember, aki ennyire Ország világ előtt nyilvánvalóvá teszi, hogy átszár hite van, talán még annyi se. A hite emléke van. Nincs miért kiállnia. Nincs kinek a nevében megszólalnia, csak szégyenkezni tud elfordulni és elmenni. Lelki... Ez a magánemberi vélemény. Igen? és? A lelkiczen és sokkal szigorúbb. Ez egyszerűen megbocsájtatlan Hiba. Egy egyházi vezető ezt nem teheti meg. A botka lemondhat. Az egy politikai párt, füzet az a tagdíjat, kilépsz, belépsz, kutyafüle. Lemondsz, ennyi. Erről is van magánemberébe lemned, de ezt most hagyjuk. De egy, egy, egy hivatásos lelkész, aki, akinek a szavára vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre emberek sokassága figyel, annak az evangélium ennyi, be lehet szorítani? Hát mit mondott a názáreti Pilátusnak? Mi az igazság? bocsánat, Pilátus mondta. Mi az igazság? És Mikor szónak... átjúben arra, hogy ártatlan kell megölnie. És a szónak a gyermek értelmében, amikor nem vagyok gyerek, csak a tudatlanságomat szeretném ezzel palástolni, mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezedben van? <gül> nem tudom. Nem tudom, mit érdemel. Küzdjön meg magával? Tudod, hát erről szól Dosszei egész életművek. Küzdködik magával, és ki így, ki úgy, de belepusztul. Thomas Mann is. Azért ezek megrendítő nagy művek, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy a modern ember, tehát a 19. százatól máig érvényes világlátású ember kivantéve maga ördögeinek, a külső kísértésnek, a legkülönfélebb szorongásoknak, amire semmiféle feloldozást nem talál, és végül elepleződik leginkább önmaga előtt a saját gyávasságával és lehetetlenségével lástkál működni. És amikor egy társa, egy püspök azt mondja kvázi védendő, hogy ne kelljen bíráló szavakat mondani az illetőről, hogy jogász ember, akkor őt valójában lebotkázza? Igen. Szólszoros érteleményben. Annyira, hogy Luther erőször joghallgató volt, és amikor megértette az evangéliumot, ott hagyta a jogot, az apja jól megverte még egyszer utoljára, és beállt a szelfetesnek. Ez két teljesen különböző hivatás. Maga az egyébként, hogy egy egyházon belül, erről már beszéltünk, tehát nem először kérdezem, egy és ugyanazon dolog kapcsán vita van beleért, vagy valaki megnyilvánul, vagy nem nyilvánul meg, és ha megnyilvánul, akkor mit mond annak a rendezési terepe egyházon belül, az hogyan van? Tehát egyáltalán én megszólhatok-e a hierarchiában fölöttem álló szemét? Mert ugye azt tapasztaljuk, hogy ma a világi emberek e tekintetben nem ismernek sem embert, sem istent, bárkit megszólnak, azt mondják, hogy ez nem lenne szabad, de mindannyiunk érdekében ezt megtesszük. Egy egyházi személynek mi a kötöttség és a szabadsága e tekintetben? Egyháza válogatja. Katolikus egyházban nagyon szigorú a hierarchikus rendszer. Ott mindig csak az beszélhet, akinek a fölött esére engedélyt ad, úgy és annyiban, ahogy, <coughs> ahogy ebben megállapodtak. A, a hierarchia csúcsán az a szentatya áll, ő neki nem mondhatja meg más, mint a saját belső titkos tanácsadói, hogy miről és hogyan beszéljen. De, tehát még ott is működik egyfajta kontroll. És azt egyébként, hogy a szavakon kívül mit cselekszik? Tehát én voltam, és ez már régen volt, így aztán talán megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy elmeséljem, hogy valahol egy apátságban elmesélték, hogy hogyan adtak össze olyan migránsokat, akik egyébként kopogtattak az apátság kapuján, és nem elég, hogy beengedték őket, de ezzel kapcsolatos ilyen tevékenységet is folytattak, miközben ezt nem szerették volna nagy dobra verni. Más pedig azt mondja, hogy egy megyés püspök, hogy ha arról van szó, akkor ő szívesen felajánlja, hogy néhány napra vendégül látja a püspökségen a gyerekcsapatot. Ugye itt most azok a gyerekekről van szó, akik őtségben nem mehettek el. Itt e tekintetben hol húzódik az, hogy ki meddig megy el egy bizonyos jelenségnek a taglalásában, vagy gondolja az, hogy neki ez akár tevékez szerepe is lehet? Nem tudom, hogy van-e határ. Az emberi fantázia és, és ellenálló képesség óriási. Tehát a legkülönféle ki lehet találni. Iványi Gábor barátunk ennek nagymestere egyszerre hív meg Izrael gyerekeket és, és palesztin gyerekeket csak kellő elkülönítéssel, hogy egymást Magyarországon verjék fejbe. A legkülönfélebb módjai vannak az emberség és az emberi nevelés feladatának de az, hogy egy-egy püspök, -egy éppen keresztény ember vagy, vagy egyházi vezető mit tud, mit mer megcselekedni abban a kontextusban, amiben él, ez, ezt nem lehet előre elgondolni. Én egyet tudok azért neked a közelmúltból mondani, amit nagyon szíven ütött. Múlt héten Marina János barátom hívott el egy emléktábla felavatására a Somorói út 16-ba, régen irgalmas nővére Kolostora volt, ahol 120 zsidó gyereket és felnőttet mentettek meg az apácák. teljes csöndben. Egyetlen ember jó voltából, akit úgy hívtak, hogy Herceg, Eszterházi, Pál, az ötödik, a Harmia a Ceresztis volt az első, Pál, ő volt az ötödik, aki, aki mind csöndben méltóság, hogy a részokatához illik, Politikát utálta, nem volt a főrendi ház tagja, mindennek hátat volt ami nem tudomány és nem agrárium. De amikor embert kellett menteni, gondolkodás nélkül százezer pengő teheradott termét minden biztosított a apácák számára, hogy mindent meg is szerveztek. Tehát az élet adott esetben sokkal-sokkal találékonyabb és mindenfajta képletet felülír az osztályharcok történetéről meg, meg dogmatikákról, meg hierarchiáról, mint ahogy azt mi gondol. És amikor egy elvileg szekuláris állam valamely jegyzetírója vagy politikusa véleményt formál valamely egyházi gyülekezet vezetőjéről, akivel neki közvetlen kapcsolata nincs de amit adott esetben egy erkélyen elmond azzal mélységesen nem ért egyet, annak a jelentőségét hova az ember akkor amikor ez a szekuláris állam egyéb Ként a cselekedeteiben nem elsősorban ennek a szekularizáltságnak a jegyében cselekszik. De fantasztikus. Olyan kódolt beszédet használsz, hogy kinten leszek még egy kávét meginni, hogy fölfessül az agyam. Mert hívtelennyében képtelen vagyok bejettesíteni a figurákat, de ez nem baj, mert a kérdés még kérdés. A szekuláris állam, szekuláris állam. rettenetes, Nérótól vagy augusztus eh, szoktán gondolj bele, mi vége, eh, az is egyfajta szekuláris állam volt, mind a mai napig. Eh, a, az állam, az valami olyan generális, rossz, amely igazában csak erőszakkal tud működni, kisebb mértékben szellemi vagy morális gyöterelmek és kényszerek révén, rosszabb esetben gazdaság és Jó, és az az, az, az, az, az, az ház, amely eretnekeket égetett meg, az nem volt rettenetes. De az, amely eretnekeket égetett meg, az teljesen integrális része volt annak az államnak, amelynek ideológia aparátusát jelentette. Az az egyház, az ebben az értelemben bűnös egyház volt, vagy az a része, amely teljesen elveszítette eredendő hivatását és értelmi. Nem lehet, nem lehet összemosni Albert schweitzer az inkvizítorokkal, vagy, vagy Aljósát, Karamazovok legkisebbikét, mit tudom én, Néroval. néró nem jó, mert nem volt keresztény de mondjuk rettenetes hívánalom, hogy maradjunk az oroszoknál. Tehát én azt gondolom, hogy a kereszténység lényegéhez a gyülekezeti jelleg tartozik, tehát nem tudott számon tartani, nem tudott besorolni, nem érdemes dogmatikák egyebek segítségével leírni, csak egyet tud, aki Jézus tanítványa, az nem fog másképp cselekedni, mint ahogy a mestertől ezt látta aki pedig álomorientált, az mindig ugyanúgy fog eljárni, megpróbálván, kihasználván és kizsákmányolva, a szerencsétem sokszor nagyon buta és műveletlen tömeget azokkal szemben, akiktől a hatalmat szérték. A Biblia egyértelmű a tekintetben, hogy mi jó és mi rossz? Egyértelmű. A, a, a, az Ószövetség még kegyetlenül is kegyetlenebb, üli is egyértelmű. Ott tudnék, vagy, vagy van. Nincs harmadik Nincs szürke, nincs kedv is az is. Vagy vagy. Vagy szakítasz a fáról, vagy nem. Vagy agyonütöd Ábert, vagy nem, és így tovább. A Jézusi ö, ö, Judaizmus ö, már egy kicsit, ö, hogy mondjam, nem is liberális a törvény olvasatát illetően hanem túl van a törvényen. Az, hogy nem tesz senkit jobbá a törvény. Nem tudod megtartani, gyilkossá leszel, hazuggá leszel, bűnösé leszel. De ha van benned készség belátni, hogy ez mennyire ember és istenelenes, akkor van utat vissza az atyához. Ennyi az evangélium. És végül, de nem utolsó sorban, hogyan tekint konkrétan mondjuk Donát László arra a rosszra, ami van, úgy, mint kötelező valamire, amivel együtt kell élni, olyanra, mint amire ő hatással van, és ezáltal lassan jóvá válik, vagy CDE-e, -e, nem tudom. Hmm. Sokkal egyszerűbb a válaszom, mert hogy én is már jóval túl vagyok a hatvanon, és gyakorta eszembe jár apám, aki ugye nyolc évet börtönben töltött három különböző rendszer alatt, és halál előtt egy évvel még megszervezte a monori találkozót. Számomra ő a norma. Az ember az utolsó pillanatáig minden betegségével, csalódásával, szomorúságával együtt is küzd, Végül belehal, mert hogy ez az ember sorsa, de nem élt hiába. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Isten veledek, Jánosz. Isten veled. Hát ez volt ma a kell fejecsük. Ér hogyha valaki telefonálni akar megtalál. null és 0 Köszönöm szépen a mai műsor. Nagyon, nagyon jó volt. Köszönöm szépen a utolsó. Nagyon 06148909999 és 0636771161 3, -3 perccel múlott fél 10 másodpercek vannak hátra leszámít, hogyha hívnak, ha A hívnak hívnak maradok, ha nem, távozom És elvenni nem akarnak ebből az egységből, amelyet én ma két és fél óra alatt összeraktam. Úgy megköszönöm a figyelmöket, és azzal az üzenettel, hogy minden nap kísérleti műsor, minden, nap utolsó adás. Elköszönök. Van 70 másodperc, hogy marastaljanak a nem. 01 89 0999, illetve 0367 egy marad a kapcsolattartásra az utca, valamint a dörö.fialajanos kukac gmail.com Viszont halásom! <tos>